Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úcska játékot. Nem Én csak boltba járok, sajnos kocmában már nem Nem Visszaszámolok 100 99 98 Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfej Jancsi Civil Rádió 9800 És interneten Jó reggelt! Egyik szemem sír, a másik szemem nevet, másfél hónap van hátra, és aztán jön az a nyári szünet, amit tavaly találtam ki magamnak, amely tele van feszültséggel, meg izével, hogy vajon van-e visszatérési lehetőség, de hát könyörgöm, az ember nem biztosít a maga számára a szabadságot a szónak abban az értelmében, ahogy kevesen tehetik meg, de. szóval, Nehogy már sajtál, sajnáltassa magam azért, hogyha rajta múlik, akkor csak szeptemberben térek vissza. Ma azonban még április 12. van csupán, és péntek 4 perccel mulat 7 óra ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fia János műsora. 5-27 fok van, biztos van, ahol kevesebb van, és van, ahol talán több. Ennek nagy valószínűséggel meg lesz a duplája, de sokkal több nem, esik az eső. Csúsznak az utak, és amit ilyenkor szoktak mondani. Ez egy olyan műsor, mely számtalan alcíméből az egyikben azt mondja, hogy ez a normál zenei álhang, aztán meg azt is mondja még, hogy minden benne valamit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, aztán azt is mondja, hogy ez egy jelentés az árbózkosárból, és nem folytatom. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. önök azért hallgatói hallgatóim, engem pedig Fiala Jánosnak hívnak. Ez egy olyan műsor, amely 14 éven aluljáknak nem, felette pedig csak igen korlátozott mértékben ajánlott. A nyugalom megzavarása bármelyik pillanatban bekövetkezhet, és az olyan következményekkel jár, hogy a mellékhatások és mindaz, ami még pluszban vele jár, hát azok eltörpülnek amellett, amilyen szörnyűségeket okoz. Igazmondásával és hazugságával megfelelő rész aláhuzandó. Tele van termékmegjelentéssel, maga is egy termék két telefonszámmal lehet elérni, és belekerülni 061489, 099, 4-es 8-as 9-es 0999, valamint 063677161, a mai menő 48-tól Filipovgábor, fél 8-tól Navracsis tibor, 8 óra után karácsony Gergely, fél 9 után ugi Attila és a mai ősor vagy 9 óra 3 percor vagy 9 óra 12-kor fogja magát és véget is ér. Óhly, sóhaj, panasz. Bármi, ami más fülének is való, 0614890999 0999 és 06367 ajánlom szíves figyelmükbe a holnap este látható pályánt, amely, és egyáltalán. Jánap estére végképp megérkeztem Oszlóból. Gondoltam önökre, miközben a Pikó Pálinkás párost hallgattam a tegnapi első 40 percre, vagy első fél órára. Itt hívom fel szüves figyelmüket, hogyha minden igaz, akkor a hétfő az teljesen szabad lesz. Mindenféle kötöttségektől mentes, és csak rajtunk múlik, hogy beszélgetünk e a világ jelentős és jelentéktelen dolgairól. Én zenét hozok, a többi önökön múlik, aztán a hét meglehetősen Teli lesz, lesz neki egy kegyje és egy szerdája, péntekje nem lesz neki, mert az ünnep, és csütörtökje sem lesz neki, mert akkor meg elszólította a professzor úr. 7 óra után 8 perccel azt kérdezem halkan, hogy van-e bárkinek bármilyen mondandója, bármivel a kapcsolatban. 061 valamint 0636771161. Figyelek, ha van mire, például önre. Jó reggert! Jó röget. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Karácsony gergely folytatott beszélgetés témái között ott tartja-e a puzsérféle ki. Újást, vagy Valószín, val valószínűleg mérsékelten én találkoztam Karácsony Gergelyel, tényleg olyan benyomást kelt, mint aki azt mondja, hogy ha erre fecsérli az energiáját, akkor fontos dolgokra nem jut, se ideje, se energiája. Már hogy mire? Már hogy azokra, azokra a gyakorlati tendőkre, amelyek az ő hét közbeni idejét kitöltik. Azt gondolom, hogy ez egy történet, mert ugye. De nincs nincs, nincs úja nap alatt. Tehát én tökéletesen értem a kérdését, de semmi olyan nem történt, ami alapján ezt újból fel lehetne tenni. Meg lehet kérdezni tőle, mint ahogy én meg is kérdeztem, hogy a puzé reakciója a szombati bejelentése változtat-e bármit is az ő hozzáállásán. Válaszolt, ezt önök is meg fogják hallani, ha meg fogom kérdezni, ebben minimálisan se szerepel az, amit ön kérdez a kérdésében. Nagyon fura ezt tudja, én tegnap megkerestem Dobrev Klárát, hogy a hátralevő négy hétben, mint hogy a husvétű ünnepek után vállalná-e, vagy volna -e kedve minden héten megszólalni, tehát ez változatlan feltét, hogy akkor minden négy héten keresztül választ se kaptam. El lehet dönteni, hogy ez véletlen vagy nem véletlen. Én a magam pozitív világlátásával azt gondolom, pozitív világlátása szó idézéges értelmében, én azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Menekülnek? Nem menekülnek, például megsértődött amiatt, vagy nem sértődött, meg nem tudom, hogy ugye arról volt szó, hogy ne beszéljek arról a műsorban, hogy ő miért nem fog szerepelni, amikor egyébként Horváth igen, Igen, most hirtelen elfelejtettem, hogy ki jó. volt az, aki... Tudom, aki azt mondta, hogy inkább ne. Igen, csak most nekem ezt tudnom kéne. Molnár Csaba. Molnár Csaba azt mondta, hogy ne. Hát ez a... Igen. Nehéz úgy tájékoztatni az álbózkos miközben... Valójában nem nehéz. Egy... Megtartani Egy... a polnásokat. Ebben igaza van, ebben tökéletesen igaza van. Egyetlen egy dologban kell biztosnak lennie, de ez nem az én munkámra vonatkozik, ez bárkére. Hogyha ön azt gondolja, hogy jól teszi, akkor valójában, hogy milyen mértékben konzekvens, és milyen mértékben alkalmazkodó, az már habitus kérdése. Mert ugye Valójában az merül fel, hogy mit lehet veszíteni ezáltal. Mert hogy mit lehet nyerni, azt mindenki pontosan tudja, hogy mit lehet veszíteni, ott az egy elég széles tárház, én azt mondom 84, a honpol azt mondja 12, aztán valahol beáll a kettő közé, vagy még lehetséges, hogy 12 alatt lesz, mert a hompolának lesz igaza, általában a honpolának igaza szokott lenni. De ezt előtte nem lehet tudni, és mindenkinek a vérmérséklete és egyéb dolgai befolyásolják, hogy megmerje azt tenni, ami egyébként, ahogy megtanultam, a belső hangja mond Konkrét esetben ugye nem tudjuk, hogy ha ön azt akkor nem hozza nyilvánosságra, akkor most a Dobrev beszélgetné beszélgetne önnel, hiszen előtte sem tudott, akart beszélni önnel, hát most legalább hivatkozási alapja van, hogy miért nem fog. Ez így van, mint ahogy egyébként én azt gondolom, hogy az is egy szerencsés dolog, hogy végül is megkaptam tennep a szerződésemet a 11 kellettől végül is hát az ember április 12-en megkaphatja, 11-e volt, amely az első öt hónapra szól, és most én eldönthettem, hogy én akarja e kezdeményezni szeptembertől, és most a belső hangom azt mondja, hogy nem. Tehát tavaly ez úgy volt, hogy akkor az egész évre szólt, és én írtam egy levelet, hogy három hónapra e, felfüggesztem. Most eleve mondtam, hogy nem lesz így. Így is született a szerződés. Én ezt nem kértem, de így született. A többi önkormányzatnál a legváltozatosabb... <gül> most se önök se a nem tudnám pontosan megmondani, hogy melyik szerződésen meddig szól, évvégéig vagy májusig. De... De, de komoly fejtörést okoz, hogyha lesz módon visszatérni szeptemberben, akkor kivel milyen módon folytassam, mert valami például azt súgja, hogy az uglói szerződés nem biztos, hogy szerencsés lenne folytatni, vagy ha igen, akkor az szerencsésebb lenne, hogy akár csak a Q esetében ez a rádió kötné meg. Mint ahogy korábban volt is ilyen szerződés a rádiónak. Én minden esetre amikor találkoztam a karácsonyjal, talán Szerdán, igen Szerdán, akkor egyértelművé tettem neki, hogy nekem számtalan a verzióm van, de azt nem tehetem meg, hogy bármiben is akadályozzam őt, hogy elnyeri a főpolgármesterséget, sem szubjektíve, sem objektíve. Tehát, hogy ezt egész egyszer szerződéstől teljesen függetlenül. Igen, ez, ez a történet. Ez van egy olyan pillanata, a... az érted, haragszom nem ellened, amikor, e, amikor ez, ez, ez, ebb, ebből a körből ki kell lépni, mert mások nem így hiszik, vagy nem ilyen a látszatja, és akkor az embernek kétszer is meg kell gondolni, hogy mit cselekszik. Hát igen, a, zugló, a, zuglói, a karácsony beszélgetések túlnőttek egy zuglóval foglalkozó blokkon, mert Hát, ha nem vigyázzatok, akkor mindegy mindegyik beszélgetés túl nő. A kérdés az, hogy annak a konkrét főszereplője, tehát a másik fél, annak éppen az aspirációi valami iránt mennyire fontosak, és ennek függvényében mennyire vállalhatóak azok a beszélgetések, amelyek folyamán bármikor bárki mondhat valamit. Lássuk Navracsics Tibor, aki egyébként nem az elmúlt négy hétben mondott itt új novumokat Nyakó István után szabadon, bár kétségtelen, egy másképp beszélt, korábban mégsem mutatott érdeklődést iránta a sajtó most megmutat. Az, mi iránt mutat érdeklődést a sajtó, és hogy a műsoromban egyébként mennyire fontos, hangoznak el fontos, hogy fontos dolgok, ezek egyáltalán nem állnak egymással arányban. Így van. És bármikor, bármire azt lehet mondani, hogy elftelen vizé szempontok mentén történik. Bármikor. 061489 09 és 0367761. Egy telefon még belefér. 06148909999 és 0636771161 először. 06148909999 és 0636771161 másodször. Nullehat egy és 0 6 6 7 7 1 1 6 1. senki többet. lett? Amikor a a megjegyzést tesz arra, hogy a beszélgetésünkben az hangzik el, hogy milyen zseniális Orbán Viktor, mert ahogy csinálja azzal, hogy lehet hullámon lovagolni, és akkor azt mondja a honpol, hogy igen, igen, oké, oké, de nézzük a tartalmát, és én azt mondom, oké, ezt a kettőt szét kell tudni választani, de mégis az, hogy ilyen módon tudja meglovagolni a hullámokat, abban van valami fantasztikus, azt te a magad módján, Filipov Gáborral hogy ő beszélgett velem nézőpont kérdése, tudod értelmezni? Bocsánat, pont a kérdést nem hallottam. Hogy mit tudok értelmezni? Hát azt, hogy, hogy most a, a hullámlovaglásának a tényét, vagy pedig annak a tartalmát, nézzük miközben a hullámlovaglásnak a tartalma, az természetesen egészen más, tehát ebből a szempontból a példa nem tökéletes. Hát mindenképpen szerintem a kettőt külön kell választani. Én egyébként talán nem szoktam azt mondani, hogy zseniális de taktikaihoz taktikai, mindenképpen figyelemreméltó, mert hogy itt nem csak hullámlovagásról szokott szó lenni, hanem a hullámnak a beállításáról is. Tehát ami a leginkább megkülönböztetni, szerintem a pontájukat más hasonló politikusoktól, az pont az, hogy ő nem csak a hullámra ül fel, hanem maga tudja úgy generálni a hullámot, hogy az a, az a legjobban, meg a hullámot mozgató szelet is, hogy az a legjobban feküdjön neki. Volt egy blogbejegyzése a Gulyás Mártonnak az ügyben, hogy ez a francia filozófus, aki elment Orbán Viktorhoz, az mennyire rosszul állította be az irányzékot akkor, amikor azzal a véleménye jött ki, amiért szerinte kár volt bemenni. több kevésbé egyet is vele. A ennek a filozofusnak a szereplése egyébként is ilyen, ilyen, ilyen, ilyen turisztikai. Volt a dolog, mert igen. ilyen, Igen. ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Turisztikai. Igen. Csak azt el elmondani, hogy ez a, az egész látogatás, meg ez a nyilatkozat áradat, ez egy ilyen kicsit komikus, ilyen turista látványosság volt, hogy idejött a nyugati liberális filozófus, és akkor itt elmondta a, a tupit, miközben nekem nem úgy tűnt a nyilatkozatik alapján, hogy én nagyon érti azt, hogy mi zajlik itt. Egy kicsit nagyobb volt a füstje, mint a lángja az egésznek. Kicsit benne volt ez a... Mm, ez egy kicsit ilyen kelet-európai gyarmati mentalitás, hogy, hogy, hogy valamiért nagyobb súlya vannak, van hogyha valamit magyarországon egy nyugati filozófus mond, egy híres nyugati filozófus, miközben egyébként az ország nagy része nem feltétlenül tudja a helyén értékelni annak az illetőnek a megnyilatkozása, a súlyát. Tehát mindegy, hosszá mondtam, a lényeg az, hogy nagyjából egyetértek Gulyás, Mert mondanak. Ha ránézel kis hazánkra, mit látsz most éppen 2019. április 12-én, nem sokkal, 5 perccel, 4-8 után? A Kishazánkban én, én két párhuzamos kampányt látok, ami nagyjából kiszámíthatóan mondhatnám, hogy valamasan zajlik. Ö, én összintén szóval nem is tudom, amit lehetne róla mondani érdemben, mert nagyjából ugyanaz előzett mi múlt héten vagy két héten ezelőtt. Mi múlik rajta? A sikerén, egyik De? másik sikerén. Egyáltalán érdemese beszélni egyik másik sikeréről, vagy ez többé-kevésbé eldölt? És ha eldölt, akkor kinek a javára? Hát, én hiszek abban, hogy minden a választás napján dől el, és inkább valószínűségekről érdemes beszélni. A valószínűségeket tekintve én nem látom azt, hogy, hogy valami a hazai politikai erőviszonyokat gyökeresen felforgató változás közelít. Érdekes módon európai szinten pedig ennek az ellen, vagy részben erről van szó, hogy nem hiszem azt, hogy mondjuk az Európai Parlamentben az a, az a hihetetlen nagy fordulat várható, amit mondjuk a magyar kormányoldali médiában évek óta lehet hallani. Mi az, ami most fontos Magyarországon? Mi az, ami van fontos? Uh -huh. Közügyileg? Hát, amit téged foglalkoztatom. Mert én tegnap azon filozofáltam, miért sikerül sikerrel már, a siker azon múlik, hogy hányan telefonáltak, mert egyébként, hogy ez nem azon múlik, hogy Piko András bívódását tettem közre, vagy közé ö, irományai, vagy a róla szóló, alapvetően a saját irományai alapján, és próbáltam mások számára egyértelművé tenni, azt a vívódást, amit egyébként ez a rendszer okoz Piko András számára, és azt próbáltam az emberekből kivenni, hogy, hogy ez belőlük milyen reakciót vált ki, de mérsékelt érdeklődést váltottam ki, már ami a betelefonálásnak a számát illeti. De valami nem láttam a Pikónak a, a vívódásait, de maguk ezek a vívódások, amikkel én más téren sokat találkozom mostanában, nevezetesen, hogy kinek-kinek a maga pozíciójában, mi a szerepe, és igen, hogyan, nagyjából ez. hogyan alakul át a magyar hosszú támú politikai tendenciáknak a, a fényében. Azt szerintem például egy fontos dolog, tehát ami engem mostanában sokat foglalkoztatott, hogy a, a, a nyilvánosságnak a kormánytól független szelete az sok szempontból hogyan szűkül be, és hogyan lesz egyre kiszámíthatóbb, és egyre kevésbé... Ö, Jó, de a, a, -e a Petőnek, nem tudom, hogy múltkor beszéltünk, ha igen, akkor majd Covington-t ismét szedek, hogy eltelt annyi idő, hogy az, ami a nervből fakad, mindenkire nézve az norma képző legyen. És ezt azért is kérdezem, mert még nem jutottunk el a Karácsony való beszélgetésig, de abban a magánbeszélgetésben, amelyben ismét felvetettem azt a féle Puzsér reakciót, reakciót, után én vártam volna tőle valamit, ő ismét ismételte, hogy egy Értsem meg, másképp reagál És miután nem akartam A süketek párbeszédét folytatni Nyeltem egyet is tudomásul vettem Miközben egy tízes skálán, tízesre nem az én világom De nem, nem, nem gondoltam Ott erről vitát nyitni Számtalanok miatt Talán azért, mert értelmetlennek találtam Van-e bon norma a... képzője? Ennek a én, én, én, én nem éreztem tisztázatnak ott azt a fogalmat, pedig néztem a beszélgetést hogy ez tulajdonképpen mit is jelent, mert hogy leíró jelleggel van normaképző funkciója a rendszernek olyan szempontból hogy most már van olyan komplet nemzedék amelyik a merben nőtt fel ami meghatározza a politikáról való fel, alkotott felfogásukat hogyha arra gondolunk, amiről ott volt szó hogyha jól emlékszem, nagyjából arról volt szó hogy, hogy a morális elveink azok mennyire hajlíthatóak a nernek a fényében. Hát egyrészt kicsit... vagy eleve hogy a lesznek mások abban a generációnak a számára, amely ezt szopja be az anyatejjel? Annak a generációnak biztos, hogy mások lesznek, de ott egy normatív beszélgetés zajlott, hogy mások lehetnek-e, vagy másnak kellene -e lennie. És egyébként szerintem pont a Petőre például érvényes az, hogy az ő morális standardjait a nernek a működése az egyáltalán nem befolyásolja, mert neki egy nagyon szigorú morális rendszere van. Tehát, hogy ilyen szempontból egy kis ellenmondásosnak éreztem az ő nem, nem hiszem, hogy a, hogy a morális standardok azok olyan rugalmas közjavak, amelyek, amelyek egy rendszer... És a gondolom, kell, hogy csak ugye el... azt látom, hogy mindenki a környezetemben, már aki szóba áll velem, vagy akivel én szóba állok, vagy beszélgetünk, valahogy keresik a kulcsot ennek a mostani helyzetnek a zárjához. Igen, mert ugye van ez az élmény, hogy egy olyan box matchben vagyunk, ahol az egyik fél kírosan próbálja betartani a játékszabályokat, míg a másik az egy folytában ő van a trugdos és mindenki keresi azt a, azt a módot, amivel ezt a meccset meg lehet nyerni, vagy meg lehet fordítani, és mindig megvan a kísértés, hogy hát akkor úgy kell játszani, mint a másik játékos, ami szerintem nem egy jó útvonal, vagy egy jó elgondolás, mert hogyha abból indulunk ki, hogy ez a meccs, ez folytatódni fog majd később más versenyzők között, akkor jó az, hogyha a mesnek a szabályai tartósan nem alakítjuk el. Jó, én azt látom, hogy a nyolc év alatt, ami most már több mint nyolc év, annak a résznek, amelyik kínosan betartja a szabályokat, miközben én azt látom, hogy már rég nem tartja be kínosan a szabályokat, lassan fogy a levegője. Ez így van, így van, és szerintem elkezd rossz válaszokat adni erre a kérdésre. Illetve nem tudom, most elgondolkodtam azon, amit mondtál, igen, ebben sok igazság van, hogy egyre inkább engedik el ezeket a szabályokat, és már csak a szabálybetartásának az emléke az, ami. Így, így valamint annak a felemlegetése. Így van, így van, de én egyébként azt is látom, hogy vannak olyanok, például az újságírói szakmában, akik kínosan próbálnak elruhaszkodni ettől, a, ettől az ilyen Martin narratívát. Tól. Tehát, hogy ne arról szóljon mindig a magyar sajtó helyzetéről szóló diskurzus. Jól beszélsz, mert egyébként az egésznek a mégis csak valami bezártság. Tehát, mint amikor az ember egy sötét szobában arról beszél, hogy föl kéne gyújtani a villany, de attól nagyon ócskodik, mert ki tudja, lehet, hogy kiég egy lámpa, kiesik és fölgyújtja a lakást. Hát, ami engem még ebben ö, az, hogy az, hogy amikor arról beszélünk, hogy a magyar politika leszűkül, fiktív kérdéseknek a tárgyalására, és érdemi kérdésekről nincs. És ebből a, a szempontból ez egy egészen unikális helyzet. Ennyire még se volt fiktív az, ami a témakör volt. Tehát, mint egy olyan étlapról rendelnénk, ahol egyébként az ételek fel vannak tüntetve, de a pincél azt mondja, hogy ez kéri, ezt tudja, hogy nem hozom ki, mert ilyet már rég nem fűznek itt. Így van, és a, Akkor beszélzem van? az előző mondatot, hogy közben meg a, a nyilvánosságnak a szabadon maradt részében is szorulnak vissza a valódi problémákról szóló... Jó, de maga ez az egész rendszer Beszélek. hova konvergál? Már hogy érte, hova konvergál? Hát hova, hova gurul ez a labda? Hát félek attól, hogy egy eszkalációs folyamatban vagyunk ilyen szempontból. Nevezetesen, hogy a valódi problémákról való beszél, ez teljesen megfojtja magát, vagy megfojtódik. És ez az eszkalálódás, amely közben nem igazán emberek, hanem témák eszkalálódása, ez hova vezet? Hát is, senki nem tudja megmondani. Én attól félek, hogy eltűnik a hagyománya is a, a, a politizálásnak, vagy Rosszul mondom, mert ez is egy politizálás, hanem annak a tudatnak a nyoma tűnik el, hogy a politizálás az másképp is folyhat. Ja, van egy ilyen jelleg -e? jellege. Van egy ilyen vegetáló jellege. Igen, igen, igen. Tehát tulajdonképpen olyan, mint aki intenzív osztályon van, miközben egyébként azt lehetne mondani, hogy Józsinéni, Maribácsi akár föl is állhatna és kimehetne innen, de a beteg azt mondja, itt fáj, ott fáj, szívesen maradnék. Hát mert jól meg ki is, mert az intenzív osztályon <gül> igen, igen, csak hát közben az életnek odakint van, és azt megúszni, hát azok számára érdemes, akik a túlvilágba hisznek. Csak ez így nagyon egyre feszítő, mert ugye e, akkor meg betelefonálnak, hogy mondja meg Filippov úr, hogy mit tegyek, miközben ez meg ugye nem így működik. Nem így működik. A, hogyha, hogyha lenne még másfél óránk és kitérnénk részproblémákat, akkor azért tudnék ötleteket adni, hogy kinek a szerepében. Tehát van, van például egy olyan, olyan probléma a magyar médiában, hogy vannak bejárat, azért, tehát, hogy mindenki ezt nem is mondom végig, tehát, hogy vannak beszélőfejek adott témákban, akik tökéletesen kiszámíthatóvá és ilyen értelemben fiktív beszélőké váltak, miközben ö, olyan szakemberek, akik ténylegesen foglalkoznak tényleges problémákkal és tényleges szakmai teljesítményük van, azok visszavonulnak az akadémiai folyóiratoknak a berkeibe, és azt közlik, hogy ők, ők nem hajlandók a nyilvánosságban beszélni, már hogy ez mértatlan számukra, de ez ugye egy ilyen, egy ilyen erősödő spirál, hogy pont azért méltatlan a nyilvánosságnak a színvonal, mert ezek az emberek nem beszélnek a nyilvánosságban közérdekű, közérdekű kérdésekről. Azt tudod, hogy az általad megadott időpont az húsvét hétfő? Igen. Csak kérdeztem. Öm, az engem, nem zavar, engem de sem mondja, zavar. Nem nem nem, nem, nem, nem, nem, csak akartam okay. mondani. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kellemes hétvégét. Örök Filipov Gábort hallották. Navracsics Tibor van a vonalban. Jó reggel. Nekem most meg kéne lepülnöm, vagy az, hogy Navracsicsot is feltették Orbánék a Fidesz EP listájára, ezzel most mit kezdjek? Semmit. <gül> Te, Orbán Viktor semmilyen Zsolt is fent van. A, a tudom, rengetegen zs. még fent vannak, de azt se tudtam, meg próbáltam rájönni, hogy hanyadik helyen van, de csak azt tudom, hogy nincs benne az első 21-ben, de hogy hanyadik, arról fogalmam nincs. Ön hanyadik? Nem tudom. Ön se tudja? Nem, nem tudom, mivel ez ugyanúgy nem közölték velem, hogy feltesznek az európai parlamenti listára, mint, mint ahogyan semmi mást nem közöltek velem. <gül> azért van valami, tehát nem tudom, mikor olvasott utoljára Morozseket, aki ugye a lengyeleknek az őrkénye, de ebben nem szeretnék belemenni, mert lehetséges hogy egy irodalomtörténet mindjárt kioktat engem, de azért ebben van valami abszurd. Igen. Azt ugye tudja, hogy az oroszlának miért van farka? Nem. az Hát ugye, ugye a bolytja ne csak úgy a levegőben. Hm. Van egy ilyen lebegő állapota önnek? Egyébként... Akkor ak ak ak ak térjük kunderához a lételviseletet, nem könnyűsége. Hát akár, csak az a baj, nem <gül> mindenre emlékszem. Közép -európai, közép -európai, hát az más, igen, az azért, az más a könnyűsége más, mint projekt bármely írása is, de hogy akár örkény. igen. De mondja fejezebe Semmi, semmi, különösebb, tehát ö, én azt, hogy én az Európai Parlamenti listán vagyok, azt onnan tudtam meg, hogy az én titkárságomnak felhúzta egy másik titkárság, ami a Fideszhez hez tőszető titkárság, fogalmazunk így, hogy ö, haladéktalanul közöljem a lakcinkárcsa a számomat, talán személyigazolvány számomat, és egyéb ilyeneket, mert úgy hallották, hogy fönntettek az Európai Parlamenti listán. És akkor ön engedelmeskedett? Hát természetesen. Nem én én kedves de titkárság engedelmeskedő fogalmazunk ki. De nem politikusok között, hanem titkárság az És mondom, hallomás alapján. Ne értsen félre. Um, én egyebek közt azért szerettem bele a munkámba, talán a én egy kicsit jobban is mert egy sor olyan dolog történt velem, amit én egyébként a magánéletemben nem mertem, és miután így sikerült, az volt bennem, hogyha így sikerült, akkor miért ne próbálhatnám meg ugyanezt a magánéletemben. És ezzel párhuzamosan ettől teljesen függetlenül, de mégsem teljesen függetlenül volt az, hogy apám még élt, amikor egyre jobban lehetett látni annak a társaságnak a akik akikkel ő együtt kártyázott. Volt ott például egy házaspár, Eh, ahol a férfi egyik punalatról a másikra elvált a feleségétől, mert kiderült, hogy a titkárnőjétől született egy gyereke, eh, ami ugye hát a feleségét nem töltötte el nagy örömmel. Eh, majd miután ezáltal a gyereknek nevelett, elvált a szeretőjétől, és ismét elvette a volt feleségét, és azt kérdeztem a szüleimtől, akinek a barátai voltak ők, hogy ők erről egyébként erről beszélgetnek-e vagy sem, és azt mondta akkor apám, hogy hát annyit beszélgetnek róla, amennyit muszáját, illetőleg amennyit a felek lehetővé tesznek. Majd élete vége felé, amikor újabb és újabb történetek sorjáztak, akkor azt kérdeztem apámtól, hogy hogy lehetett ezekkel az emberekkel együtt lenni, és különböző történetek voltak a kérdésem mögött, amelyeket itt most részletesen nem fejtek ki, de olyanok, mint amit az előbb elmeséltem, miközben ezek a történetek nem egyenrangúak, és apám azt mondta, hogy fiam, én csak kártyáztam velük. Hogyan tudja meghatározni, egyetlen szükséges -e meghatározni önnek ahhoz a politikai közösséghez való viszonyát, amely amelyhez, ha nem is tér vissza fizikailag, de abba az országban tér majd vissza novemberben, vagy decemberben, eh, amely, amelynek ön integráns része volt, és amelynek most is integráns része, csak egészen másféleképpen. Én nem tévesztem össze a politikai közösséget annak vezetőivel. Tehát ez, ez ami, ami december óta ez december óta nem beszélnek velem, ezek ennek a politikai közösségnek a vezetői. A politikai közösség tagjai beszélnek velem, tehát az utcán megállítanak, akárhova elmegyek, nagyon messze fogadnak, ennek a politikai közösségnek a tagjai. Ez nem a politikai közösség felelőssége, ez a politikai közösség vezetőinek a felelőssége, hogy ilyen emberi kapcsolatokat tartanak, illetve nem tartanak. Jó, de valamikor ennek a tábornokikarnak ön is a tagja volt, ha jobban belegondolok, Valójában most is az? De, de, hogy Ez, ez nem ellenvetés. Én azt mondom, hogy nem vezet, nem össze a politikai közösség vezetését, a politikai közösség egész évet. Én azt mondta, hogy én visszatérek ebbe a politikai közösségbe. Igen, én visszatérek ebbe a politikai közösségbe. Igen, csak ez a Ahol vár, sokan várnak engem. Tehát én azt pontosan tudom, hogy sokan vannak, akik szeretnek, támogatnak, nyilván vannak, akik nem őszinte, de vannak akinek, aki pedig őszintén van és és én visszatélek ebben a közösen, közkatonaként fogalmazunk így, akkor hát a jelek alapján ön mit tud ebből levondni. vagy mire vonatkozik a kérdés? Hát nem szól hozzám senki, idesz tova fél éve, ebből azt következik, hogy közkatonaként érek vissza, nem? Megfosztanak a rangjaimtól, akkor maradva ilyen katonai... Hát egyetlen eh, az ez szükségszerű, hogy visszatérjen belé. Nem tudom, tehát hogy mondjam... Uh mindig megkérdezi tőlem a pszichiáterem, hogy bele tudom megképzelni magamat a másik helyzetébe, és ha bár nagyon megpróbálom magamat beleképzelni az ön helyzetébe, az elmúlt időben azzal kellett szembenéznem, nem egy beszélgető től fölállva, hogy a politikusi létezést én kívülről megértettem, de elsajátítani sohasem tudom, és nem tudok úgy viselkedni, hogy ők viselkednek, nem konkrétan ön, bárki más, és ennek következtében csak próbálom megismerni az ön szempontrendszerét, hogy, hogy azt a maga amire igazítsam és próbáljam. Tudja, mint amikor az ember satíroz és van, ami átmegy, van, ami nem megy át, valami kívülesik, valami belül marad. Önkéntelenül az idő okán van bennem valami segítőszánték, amire ön egyébként nem feltétlenül tart igényt. Igény, van egy érzelmi viszonyulás, amivel az ember nehezen tud mit kezdeni, de ugyanakkor óhatatlanul mégis van. Hadd mondjuk egy példát. Én most négy napig voltam Oszlóban egy olyan barátommal, vagy majdnem barátommal, akivel én utolja Ára. Talán egy évtizede voltam ennyi ideig együtt, rengeteget beszéltünk olyan dolgokról, amelyekről talán ő a közvetlen környezetével se beszélget. ő többet árult el magáról, mint én, nekem talán kevesebb okom is volt, vagy nem is volt annyira mit elmesélni, én nagyon kíváncsi a hallgattam, és természetesen mindet megtartok magamnak, amit ő akkor elmondott, majd hazajöttünk, és eltelt egy nap, és akkor... Én mondtam a honpolának, hogy milyen furcsa, hogy most nem beszéltünk, aztán valamikor éjszaka fölhívtam, de mintha töltön volt a telefonom, arról a telefonomról hívtam fel a városítól, ami nem írja ki a számát, amire az első reakciója az volt a... A fiatalembernek, aki tíz évvel fiatalabb, mint én, hogy soha többet ne hívjam ilyen számról, mert ilyen számról csak akkor hívják, ha az édesanyjával van valami probléma, és onnantól kezdve már csak arról volt szó, hogy tisztázzuk, hogy, hogy mi a helyzet, és aztán gyorsan elváltunk, és valójában azt éreztem, hogy az az érzelmi izé, ami bennem van ennek a négy napnak az okán, ezt magamnak fel kell tudni dolgozni, lehetséges, hogy eltenik újabb tíz év, vagy újabb száz év, most nincs több tennival vijan olyan telefonról, amely ki a számát. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Hát számomra nem, de hosszú volt a történet, és már nem értettem, hogy mi, mire akart utalni, de hogyha arra akart utalni, hogy én ezt most milyen, hogy én mély depresszióban élet, Nem, Nem, nem, nem, ez, ez, ez nem. Az, akkor nem az ember, hogy az ember hogy hogyan vesz föl kapcsolatot, ér. hogyan enged el kapcsolatot. De hát ezek, de hát ezek egyrészt ezek emberi viszonyok. Másrészt pedig amiben, amiről most beszélünk, azoknak politikai viszony. Tehát én a, abból adódóan, hogy senki nem mond nekem semmit december óta, december közepe óta, mondjuk fogalmazunk ki, vagy valójában, igen, mondjuk, én ebből azt a következtetést vonom le, hogy e, nagy valószínűséggel politikailag a párt vezetői nem számítanak rám. Nekem le fog járni a mandátumom, ez benne van a pakliban, Mesélte magának is, annak idején amikor miniszter voltam, de amikor frakcióvezető voltam, akkor is minden nap tudatosította magamban, hogy lehet, hogy még aznap történik valami olyasmi, ami miatt mindent tisztségről le kell mondani. De a politika az ilyen. Nyilván nem ilyen a villamosmérnökség, meg egyéb más szakmák, de a politika az egy ilyen szakma, aki ezt szem előtt vagy figyelmen kívül hagyja, az szerintem súlyos követel, ott, ott, ott már bajok vannak, akkor szerintem. Én sosem. Én sosem tévesztettem szem előtt. Tehát én ebből a szempontból nem, nem lízben, nem keserűség, nem vagyok csalódott, nem érzem magam kiátszva, és a többi, és a többi. Az, hogy nem beszél velem az én politikai közösségem vezetősége, ez azt a következtetést adja számomra, hogy ők úgy gondolják, hogy én most nem kell, hogy ne legyek ott a közelben. Az viszont, hogy beszélnek velem a politikai közösség számos tagja, számos olyan ember, akiket érték nagyon, Tisztelek, becsülök, szeretek, dolgoztam egyébként, és tartják velem a kapcsolatot, az nekem tökéletes. Tehát hogy nem most tökéletes? Tehát én, én nincs kiálkozottság érzetem, mert tudom, hogy a Fideszben ma is vannak olyan emberek, akár politikusok, akár nem politikusok, akik szeretnek engem és kedvelnek engem. És ez, ez nekem elég, meg jó, meg ennek örülök. Az ember ez, ez van, hát most nem tudom, csinálni. Azon kívül, hogy összeöltözött a Merkel és a Tereza May, azon kívül, ez egy igen fontos szempont, mi az, ami az elmúlt napokból önnek megmaradt? Ha nekem, engem kérdez, akkor a Bukaresti sportfórum maradt meg nekem. Csak hogy, csak hogy éreztessem, csak hogy éreztessem, mennyire más Menny hogy mondjam, mennyire sokrétű az európai politikai. Ó, felfelül hát, nincs kétségem, kétségem. De voltam. De sejtem, voltam, kínáltam, és nem, nem különösenben mesél nincs mesélni Nem Nehogy nincs, hát hogyha ha, ha ez maradt meg, akkor valamit mégis hát is ezzel nem tudod. voltam ott az európai tanácsülésben, uh -huh. és nem voltam média közelben. Ebből az, az én azt sem tudtam, hogy Merkel és Szeraz, amely összeöltöztek. Az de mondtam, hogy ez a legkevésbé fontos, tehát ugye, hozzá tettem, de meséljen a bukaresti hát. sportcsarnokról, tényleg érdekel sportcsarnak, sportfórum. Sportfórum, bocsánat. De, e, ne, hát nem, nem beszélek, hogy csak megkérdez, hogy mi maradt nekem az elmúlt napokból. Oké, de, ez maradt, okay, de volt, kérem, nem? mesélj el, hogy mi volt ezen a sportfórumon. Érdekel, Nem tudom, elhívjál. Hát ez, ez, ez egy konferencia volt, a sportpolitika különböző részlőgőjével, a, a különböző sportszövetségek, különböző tagállamok, sportminiszterei ott voltak, és beszélgettünk a a sportpolitika kérdéseiről. Ez maradt meg bennem. A többi az, amit a láttam. Jó, jó a én ezt értem, de a, a sportpolitikának most milyen olyan aktualitása van, amiről ott egy gyemek közszó esett? Milyen olyan aktualitása? Például az, hogy az, a Európa miért nem vonzó a, az európaiak számára miért nem vonzó jelentős sportesemények megszervezése, úgy, mint olimpiák megszervezése, és a többi vagy az, hogy a nemzetközi szervezetek hogyan tudnak együttműködni, uh, hogyan lehet együttműködni nemzetközi szervezetekkel a sportpolitika kérdéseinek megoldásában. Vagy a doping elleni harcban az új vada vezetőválasztás mi, milyen új fejleményeket hozhat. És a Mert ugye új vada van? lesz majd új vada vezető, igen, májusban lesz egy, egy előzetes választás, és őszer pedig a tényleges és hivatalos vada elnök választás, és, és erről is volt szó. Érdekes kérdések voltak, kicsit az európai tanács sokkal jelentősebb, és sokkal érdekesebb, csak mivel a személyes Könnyű, nem, a vagy nekem, nem kell, hogy mondjam rászkodjon. Jelász... De, de, de, de, de, de, de, de. de tudomásul vettem. Azt kérdezem, hogy például a sport, mint olyan, miközben egyébként a korábbi beszélgetéseinkben kiderült, hogy ön, ahogy kizilabda mérkőzésekre nem járt, úgy foci meccsekre sem járt, mennyire lett önnek az érdeklődése? Tehát mennyiben került jem az érdeklődési területébe, mondván, hogy a, a munkájához tartozott? Abszolút, abszolút. Ne, nem látok összefüggést a között. Hogy valaki jármérkőzésre. Jár Jó, oké, de akkor mondjuk azt, szinten. hogy a sportpolitika se foglalkoztatta, legalábbis a beszélgetéseinkben olyan nagy helyet nem foglalt el korábban. Foglalkoztatta en, öt, sport, korábban. De engem a sport nem, lehet, hogy nem abból a szempontból érdekel, mint másokat, akik sportmérkőzésre járnak. De de erről korábban is így volt, tehát még biztos, akkor is így volt? Korábban is, korábban is így voltam, én korábban is sportoltam, meg érdekelt a sport. Engem ami elsősorban érdekel, a professzionális sport az, a, az inkább a, fogalmazunk úgy, hogy a kormányzás szempontjából érdekel, tehát hogyan lehet a professzionális sportot úgy, a professzionális sportban olyan struktúrákat létrehozni, amely biztosítja a hogy mondjam, tiszta működést, tiszta és átlátható működést, a, de ami igazán érdekel, az, az nem annyira a professzionális sport, mint inkább a, a szabadidősport, tömegsport, attól nem most tudom egyszer, hogy hívják magyarul, ami számomra a közösségépítésről szól, és az, és az engem kifejezetten érdekel. És, és ami az elmúlt öt évben Erasmus programokat indítottunk, azok szinte kizárólag ezeket a célokat finanszírozták, ezeknek a céloknak az elérését finanszírozták. És ebből a szempontból nagyon fontosak a Nemzetközi szervezetek is, az olimpiai bizottságok, meg minden olyan, ami, ami, egy, ami, ami hozzáad a sportmozgalomhoz, fogalmazunk így, illetve az, az aktív időtöltéshez. Mi marad meg ebből november után? Az emléke? Nem, nem tudom. Emlékezen túl szerintem, hát nem Ahogyan én korábban, tehát én, hogy mondjam, nem az a sportmentes ember korábban, csak mivel sosem láttam el a politikában, a politikában mindig volt olyan, aki magát sokkal érdeklődőbbnek mutatta a nyilvánosság előtt a sportügyek iránt. Ezért nem tartottam szükségesnek az életet. Számos olyan területe van, ami iránt érdeklődöm, de nem azon profilírozom magam, fogalmazunk így. És a, a sporttal is így vagyok, hogy engem, engem érdekel a, a sportnak a, a a politikának a kérdései. Jéleményem is arról úgy, csak eddig mások beszéltek erről a jövőben is. Vagy így lesz, vagy nem így lesz, nem tudom. Nem hiszem, hogy, hogy, én nem hiszem, hogy lemondanék a. Az, hogy csak, csak emlékként betenném a vitrínbe az egészet. Végülis, végülis milyen összeférhetetlenségek vannak azt követően, amikor ön végez? Hát, látja, ez egy jó kérdés, mert alapvetően üzleti összeférhetetlenségek vannak, ami az én tártám esetében ugye nem olyan nagyon izmos. Tehát egy, egy egységes piacért felelős biztos esetében meglehetősen szigorú megkötések vannak, hogy még azt két évig még nem helyezkedhet el a cégeknél. És ez hát, ki vizsgálja hogy... egyébként? Hát ezt, ezt a... Hm, azt tudom, hogyha valaki el akar helyezkedni ilyennél, akkor ezt a következő Európai Bizottságnál kell arra írásbeli engedélyt kérni. Tehát a következő bizottság tárgyal, tehát a biztosok tárgyalják meg, hogy engedélyezik-e vagy nem. Mint e -e... hogy ön emlékszik arra, akkor meséljen már. Tehát ön emlékszik -e arra, hogy ez a bizottság hogyan tárgyalta, ha ez nem titok, hogyan hogy hogy hogy tárgyalta előző biztosok ilyen történetét. Mondan erre példát? Persze. Hát, nem tudom, hogy mondhatok-e néz szerint és nem tudom. De az egyik biztos, az egyik biztos egy, egy nagy multinacionális cégigazgató tanácsába ment el, és előzetesen erre, irá, erre írásban kért engedélyt és miatt megtárgyatott a légomérzésem. Vagy ami híresebb és a sajtónyilvánosságot is kapott, meg igen. Igen. ami kapott, ez a Barozo-nek a valamelyik nagy pénzügyi tanácsadó céghez való elmenetele ami csúnyább volt, ha jól emlékszem, mert ő nem kért engedélyt talán, hanem csak az, új, az újságcikkekből derült ki, hogy hogy, hogy oda kerül. Vagy Van annak szankciója? Nem tudom, az igazság, hogy mivel hogy mondjam, a, a Karrierperspektíváim nem fenyegetnek ilyen veszélye, hogy, hogy nagy multinacionális cégek versengerének értem, ezért nem is néztem utána. Nem tudom, Mert én, én, az én azt látom, értem. de tényleg nagyon szűkösek az ismereteim, tehát hogyha netán annyira szűkösek, hogy ezt, e, effektív baromságot mondok, akkor majd kijavít, Hogy azért önnek az egyik nagy meglepetése, amit lehetséges, hogy passzív tudásban meg volt, de aktív tudásban most egészült ki, hogy az uniónak a kompromisszumra való hajlásából és a működési elvéből fakadóan egy sor olyan dologra nem volt válasza, amit egyébként ez a négy vagy öt év fölvetett, és ez akár a szankcionálásban is megjelenhet, mert egyébként nem gondoltak szankcionálni valamit, amiről korábban azt se gondolták, hogy lehetséges. Ez így van, ez így van. Biztosok esetében van valami azért, tehát van egy ilyen, uh, vagy volt biztosok esetében, uh, de szerintem pénzügyi büntetésről lehet szó, vagy valami ilyesmiről lehet szó. Nem tudom megmondani, de, de de teljesen igaza van, az Európai Integráció elmúlt 5 évvel számtalan olyan gondolatot hozott, ami... ami Belélt, hogy az, ér, az önáltal nem látogatott tanács ülése is ez volt, hiszen ami Angliával kapcsolatos, az nagyon izgalmas így vagy úgy, de abban miközben vannak kritikus hangok, mégis alapvetően arról szól a történet, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy mindenki megelégedésére történje, miközben ez abszolút el lehetetlen, de relatív elérhet. Igen, és szerintem most egy olyan megoldást született, amivel senki sem elégedett. Tehát ez október 31, ez egy, az én számomra egy, egy, egy meglehetősen lehetetlen határidő. Mert, mert ez ugye azt jelenti, ha csak nem úgy lesz, ahogyan most teresem a utoljára nyilatban, Talán ma reggel, igen, vagy esetik, hogy tegnap esik, hogy májusig ők mindenképpen kilépnek. Ez némileg könnyűzhetem a helyzet kínosságán. Ellenkező esetben, hogyha valóban október 31 marad, ez ugye nem más jelent, mint hogy nagy a részt vesz az európai parlamenti választásokon. Brit képviselők ott lesznek az európai parlamentben az alakuláskor, döntenek a tisztségviselők személyéről, a szavazatukról, majd négy hónap múlva távoznak. A brit miniszterelnök dönthet dönt az Európai Bizottság elnökének a személyéről, hiszen nyáron kell döntenie, júniusban kell döntenie erről az Európai Tanácsnak. Igaz, hogy minősített többséggel, de szavazat szavazata fontos lehet akár a minősített többség eléréséhez vagy megakadályozásához is. Dönthet kis szerencsével az Európai Tanács következő elnökéről, tehát Donártus utódjáról, és akár dönthet az Európai Központi Bank elnökének személyéről is, úgy, hogy közben arvítani a hangsúlyozom három-négy hónap múlva, aztán a döntést követően távozik az Európai Unióból. Ez egy meglehetősen abszolút közeli helyzetet eredményben. Mennyiben volt mégis a bizottságnak e, egységes a döntése a tekintetben, hogy ezt lehetővé teszi? Hát ezt nem a bizottság. Én, te... én ezt értem, de a bizottságnak a viszonyulása. Hát ugye, a bizottság, ez, amit, amit mindig próbálok időnként a, a, a hazai politikai életben is elmondani, hogy a bizottság viszonyul a tanács döntéseihez. A bizottságnak az lett volna, szerintem a legjobb, és a, a vitában nagyjából, amikor mi erről szerdán beszéltünk az Európai Tanácsülését megelőzően, akkor nagyjából azt jól az oldott, hogy tulajdonképpen a bizottságnak az lenne a legjobb, hogyha lenne egy hosszú meghosszabbítás számosokból. Mint amilyen az, az egy év lett volna? Egész, Mert egyébként de... akkor jól értem, hogy az Európa tanács döntése határozza meg az Európa bizottságnak a további tevékenységét. Tehát, hogy ez, igen, ez... igen. És Tehát nem az fordítva. Az Európai, az Európai Bizottság az egy előkészítő és végrehajtó szerv. A tanács, különösen az Európai Tanács az, ami a döntést hozza. És a bizottság ezt, ezt készíti elő a maga mondján, az az érmeket hoz a döntéshez. Mennyire meglepő az a, a döntés, amit az Európai Tanács hozott, és független attól, hogy meglepő-e vagy sem, mi, mi lehet a hátterében, hogy ezt a döntést meghozta? Egységesen beleér, hogy a Macron fékező tényező volt. Hát ez, ez, magyar, ez volt a háttérben. Ez az egyetlen. Emmanuel Macron egy személyben mutatjuk így, lényegében. Aki, aki semmilyen formában nem akart hozzájárulni a hosszabbításhoz, és így született az, hogy akkor, akkor nem május és nem december, hanem október középtávon meghatározva. Azt hiszem, így születhetett a döntés, de én nem voltam a, a, A bizottság számára hát olyan értelemben meglepő volt, hogy, hogy volt egy többségi álláspont, ami, ami nagyjából az december 31-e körül körvonalazódott, Abból a szempontból nem volt meglepő, hogy azt mindenki tudja, hogy a franciák nem akarnak beleegyezni a hosszabbításba. De hát ez a szokásos Európai Uniós metódus ilyenkor, hogyha valaki beláll a, a, az ellenkezésbe, akkor egy ilyen középarányos kompromisszumban állapodnak meg. Ez néha jól szokott sikerülni, szerintem most nem sikerült jól. Milyen hatása lesz ennek? Vagy az lesz a hatás, amit ön elmondott? Hát egyrészt ez le. Ugye a kérdés az, hogy most akkor tényleg kilép. Ha nem léptek, maradjunk annyiban, hogy október 31 en lépnek ki. És nem lesz sem további hosszabbítás, sem pedig elő nem lépnek ki. Akkor a hatása az lesz, hogy Nagy-Britania gyakorlatilag egy ilyen ugye a potya utasként fogalmazzunk így. Meghatározza a maradók életét. Alba. Igen, igen, igen, igen. Igen, ugyanis megbizszerűen nem egy kis ország, ebből adódóan a döntéshozatalban a, a tagállamoknak úgynevezett súlyozott szavazatmennyiségük van, vagyis az ország nagyságához képest eltérő szavazatmennyiséget birtokolnak. A britek ebben, mivel viszonylag a nagy államnak minősül, ezért ebből adódóan ő, az ő szavazatmennyiségük Komolyan befolyásoló tényező lehet. Amikor ők ezekről a kérdésekről szavaznak, ne hitelezzük fel róluk, hogy nem önös érdekeik mentén szavaznak, mert nyilvánvalóan úgy fognak szavazni, egy, tehát egy problémát vett fel, hogy, hogy ebben az esetben lehet -e úgy részt venni a döntésedet, abban jogilag lehet. Jó, de most azt kérdeztem, hogy akkor az Európa tanács az ön szerint ez egy rossz kérdés, így nem is teszem fel, hogy azt kérdeztem volna, hogy gyenge volt te, Önnek lett volna valamilyen iniciatívája arra nézve, hogy mi az, ami jó döntés? Hát én, én, én nekem lett volna. Tehát én, én most is úgy vele, hogy hogy szerintem ha már hosszabbítás, és hogyha a britek úgy vannak vele, hogy ők a hosszabbítást arra kérik, hogy azon belül megállapodjanak, uh -huh. akkor én adtam volna nekik egy hosszabb hosszabbítást. Mennyivel Tehát hosszabbat? akár december 31, de én nem zártam volna ki azt se, hogy, hogy a 2020. december 31 legyen ez a hosszabbítás. Azon, azon belül aztán bármikor, hogyha úgy alakul. Jelen pillanatban ugye a helyzet az, hogy a britek, a britek olyannyira nincsenek készen a, a kilépésre, hogy ha, ha jól láttam, akkor az alapozícióik nincsenek meghatározva. Nem tudják, hogy a jövőben őt egy az Európai Unióhoz lazán kötődő. nem Az Európai Unióhoz egyáltalán kötődő úgy szomszédsági állam legyen, mint mondjuk teszem azt mint vagy a Makedónia, uh, az európai gazdasági térségben résztvevő ország legyenek, mint akár Norvégia, akár Svájc, vagy ezeknek bármilyen variációja legyen a brit részvétel. Milyenre meg a, a kezét a lendő új vezetésnek ez a mostani szituáció? Illetve mennyire, mennyire e mehet e szembe az új vezetés? Az Európai Azzal... Unió aha, új Hát abszolút, tehát vegyük azt, azt, azt a szituációt, akkor megint, hogy október 31-ének a kilépés időpontja. Ugye a mi bizottságunk mandátuma október 31-én jár le. Uh -huh. De most azt szerintem intézményi szempontból egy rendkívül kockázatos dolog. Hogyha minden jól sikerül, tehát minden a meneszent szerint megy, akkor a november 1-én egyszerre lép hivatalba egy új európai bizottság, egy új bizottsági uh -huh. elnök, hiszen Juncker nem indul már ezért a pozícióért, és, és egy potenciálisan kaotikus helyzet a határokon például, mert hogy akárhogy is nézzük, még ha a legpontosabban letárgyalják addig a kilépési feltételeket, meg minden, akkor sem lesz zökkent, nem tud zökkenőmentes lenni egy ilyen. Tehát két-három napig biztos, hogy, hogy zöggenek lesznek, és problémák lesznek. Most pont az a bizottság lesz akkor elméletileg teljesen cselekésképtelen, hiszen éppen egy saját maga... Magával van elfogadalma. Hát a fiú vécét keresi, hogy ezt szokták Igen. mondani. Igen. Igen. Uh, miközben az egyik nagy tagállam pedig kilép, és ott akár... Jó, ezt a, a franciák olyan átgondolták akkor, amikor makacskodtak, hogy ez ne, ne, ne, ne innen nézem. Én nem tudom, hogy a 28 tagállam vezetője közül akár egy is belegondolt volna ebbe uh, ott az Európai Tanácsülésen, hogy ez, az, ez a ha csak nem arra gondolnak, hogy sem fog hivatalba lépni az új bizottság november esélyen. Ez a másik lehetőség. Mert akkor De, mert, mert, mert milyen B-variáció Hát ez a B-variáció, hogy nem lép hivatalba november esélyt. Hanem mi lép életbe? Maradnak maguk. Marad a ne, Tehát a miénk még... Egy, volt már ilyen, a barozó második bizottsága, amiben Andor László volt a magyar biztos, ott az eredetileg beghatározott ősz helyett következő év... Ha jól emlékszem, februárjában. Aztán nem olyan, de ezt kiteszi lehetővé? És ez az európai már, hogy úgy teszi lehető? Hát ez kicsit olyan, ami amikor egy. Kormánynál... Hogy szokták, hogy egy prolongál, de ezt a prolongálást, ezt kiteszi ki hát ez lehetővé? Ügyvívő. Gyakorlatilag, amikor ugye ez van egy országban is, amikor nem tud megalakulni az új kormány. Magyarország esetében még ilyen nem volt, de hát Belgiumban volt, amikor másfél évig nem tudott megalakulni egy új kormány, mert nem, nem állt össze a koalíció. És akkor az előző kormánynak a hivatalviselési ideje annyival meghosszabbodik, így kormányként. Egy ugyanez a helyzet a bizottságnál is. Nem tud megalakulni az új bizottság. Az abban az időszakban, amiről ön beszél, akkor miért nem tudott megalakulni? Akkor azért, mert az egyik biztos, Zseleva nevű bolgár biztos, megbukott az, az, Euró az Európai Parlament megbuktatta a meghallgatáson és nem tudtak a bolgárok hirtelen másik biztos jelölni, nem tudták végig a meghallgatását gyorsan. Ugye kicsit hasonló volt nálunk is a helyzet, amikor mi alakultunk, mert Alenka Bratusek, Szlovén biztos uh, ugyanígy megbukott a meghallgatáson, és ha jól emlékszem, 24 órán belül kerített, kellett igen. keríteni a szlovéneknek ahhoz egy új biztos jelöltet. Én csak hogy, reméző, ez megtörtént. Hogy novemberben de itt valójában a kollektív bölcsönségnek kéne megszólalni. Mert egyébként az, hogyha ilyen probléma nincs, de ugyanakkor mégis az a helyzet, hogy az előző bizottság valószínűleg jobban végzi a dolgát, mert hogy az új nem látja még át a helyzetet, ez önmagában gondolom kevés ahhoz, hogy az előző bizottság mandátumát meghosszabbítsak. Hát önmagában kevésnek kell lenni, mert ez ugye. Tehát ennek technikai, -a, technikai -a oka kell, hogy legyen. Igen, persze. És tudom, ezt a technikai de... okot elnézést a, a sandosságért, de szerintem ezt a mégse sandosság, ezt akár előidézhetik mesterségesen is csak azért, hogy ez a szituáció jöjjön létre? Tehát valójában nem azért tolnak ki valakivel, mert az alkalmatlan, hanem valami más cél érdekében, és azt mondják, hogy peched volt hogy pont te voltál itt? Hát nézd, a politikában nagyon-nagyon ritkán bukik meg valaki, ami aztán alkalmatlan. Tehát az a, azok a biztos jelöltek, akik megbuktak, a Renkab Gatusek egy miniszterelnöke volt az. Szóval Tehát semmi se lehetetlen. Te. Hát persze, persze, persze. Hát akkor egyetlen nem biztos, hogy nem, hát nem Egyetlen biztos, nem, így nem, így lesz. Egyáltalán nem biztos, hogy akkor nem így lesz. Egyáltalán nem biztos. Hát sőt, számomra ez az egyik racionális magyarázata az október, annak, hogy az október 31-e, mint határidő, működhet, mert a másik az, hogy október 31-én mi veszük a kalapjukat, kalapunkat és távoljunk, és Nagy-Britanniával találkozunk a váróteremben, akik szintén az induló várnak, ez számomra politikailag egy abszolút helyzet. Persze semmi se lehetetlen a másik oldalán. Se ez szellemi kaland, vagy azért valami más? Mert ugye, ez, az ön élet, beszél, ez az élet. Ez mert, mert, ugye, az élet. Ugye, mert ugye, amiről ön beszél, az tulajdonképpen maga a felelőtlenség anélkül, hogy ezt a felelősséget kimondanák. Akkor mindig egy kicsit megriadok, igen, mert hagyj jön Avres tibor. magyar állampolgár ahhoz, hogy azt mondja a 28 miniszterelnöknek és köztársasági elnöknek, hogy maguk felelőslenek. Nem tudom, hogy belegondoltak. Egyszerűen nem tudom, hogy belegondoltak. Ennek az első, ami nyilván a személyes érintettségemből emlődően is, ami eszembe jutott az október 31-e kapcsán, az az, hogy hát ez, ez hogy. Hát fel, hogy én még akkor itt leszek a poszton, és akkor az ön mezőrsége még bárat magára. Az is lehet akár, vagy akár élőben közvetítjük, hogy hogyan távozom nagy együtt Akár. Nem, nem Igen, több, Igen. Több, több verzió van. Izgalmas. Hogy van? Jó, köszönöm szépen. Testben, lélekben? Testben, lélekben. Igen. Majdnem tökéletesen mondhatnánk, csak az sose lehet tudni, hogy, jön, hogy valójában. De jó. Rendben van. A bánben tudok segíteni, új soron kívül szóljon, megpróbálok. Nagyon szépen, köszönöm. Nincs mit. Viszont, Viszont hallásra. Önök Navracs is hallottak. A műsort az Ugló önkormányzat támogatja. Kicseng. Nézzük meg hát ha rossz számot hívtam De nem hívtam rossz számot Küldök egy-egy semest. Én általában szoktam énni, ha-ho. a másik szignált, mert nem lenne elegáns most itt bármi, hogy elhangozzék két szignál között. Ha fölveszi vagy visszahív, akkor újabb. A műsort az ugló önkormányzat támogatta. Miután erre a helyzetre nem készültem föl, ennek következtében 061-489-0999 és 06-3677-1161. Közben telefonálok. De figyelek, ha van mire. De figyelek. Ha bármit akarnak mondani az elmúlt 30 óráról, én szívesen meghallgatom. Nekem most nem lenne elegánsa a Filipovsa Navracis félebeszélgetéshez bármit hozzá bármit tönni. Küldök mégint egyet. Ha-ho-kettő. ha 8 ha, Nyolc óra múlott tíz perccel... A jövő héten elmarad a beszélgetés, mert nagy pintek van. 06148909999 és 0636771161 bármilyen témában. Bárkinek van olyan elérhetősége Karácsony Gergelyhez, amiben lehet őt emlékeztetni arra, hogy az egyik telefonját nem veszi föl. Azt megköszönöm. Nekem nincs több számom Karácsony Gergelyhez. kétségtelen csak két SMS-t küldtem neki, és ha egynél megálltam. Hogy erre kínosan adok. Jó reggelt! Jó reggelt! Én két dologban remélkedem hogy előkerül. Ha mégsem, akkor, hogy van olyan ok, objektív van, hogy nem körülbelül, ami, ami tényleg egy valós magyarázat, mert, mert napról napra koncsol az üzleti. Esetleg szülibe a ott lenni, hogy lehakította a telefonját. De, de hát nem halkíthatja le a telefon. Nem, nem, nem, nem tudom, mit mondok. Nem tudom, mit mondok. nem tudom, például. Bármit mondok, ami nem ez, akkor ezt félre magyarázzak. <frog> Aztán a 15 óra 33 perckor küldtem neki, nem, 10 óra 38 perckor küldtem neki egy SMS-t, aztán 15 óra 33 perckor. Kétségtelen nem írtam később, csak kétszer írtam, a honpola tudja, hogy ez az én esetemben már-már gyanúsan kevés. Akar-e bárki más beszélgetni velem? Jó reggelt! Jó reggelt, szerintem nem kéne erőltetni ezt a karácsony, kerülni maha. Elnézést, ez nem erőltetés. Nekem egy szerződéses viszonyon van. Nekem abban eleket kell Hogy érti? Ez nem, ez nem olyan, hogy önként dalolva. Ez nekem épp annyira joga, mint kötelességem. Azt hogy lerakja a telefont, az ne haragudjon ebben a szituációban pofátlanság. You finally found all your courage to let it akkor figyeljen, itt van ilyen, hogy reklám következik Akkor ő mondja be provokáció És utána mondja azt, amit akar És akkor utána végére az lesz, hogy Önök provokációt hallottak, semmi gond A mai mentális állapotom tökéletesen alkalmassá tesz arra, hogy kezeljem De akkor tegyük ki a szignált Provokáció, provokációt hallottak A héten szerdán túlestünk a nehezén, mármint annyiban a nehezén, hogy közt tudtunk arról beszélni, ami az elmúlt időben volt, kendőzetlenül, anélkül, hogy én ezt itt most a részleteit tekintve kifejteni vagy kibontanám. Úgyhogy telefonálok még egyszer. Ez az előző illető akarna telefonálni, megteheti. Jó reggelt! Jó reggel! Jó reggelt! Uh, igaza volt az előző ura a kacsony, tényleg pofátlanság. Én másképp tenném fel a kérdés. Módjában áll önnek arra, hogy felmondja ezek utána a szerződést? Um, az igazság, Mert ez Az ez felháborító tényleg, uram, ez felháborító. Komolyan mondom. Figyelek. Most küldött SMS Dobrev Klár, látja. Te, figyelj, itt most marad egy pillatra. Persze, hogy ne hallgatom. Ugye tegnap írtam a Dobrevnek uh, egy SMS-t, hogy... Uh, szerint. Tudom, hallottam, és nem is felgált, nem De, volt, de, tudom, de most, most jött meg a válasz. Tehát a humpula mindig arra figyelmeztet engem, hogy legyek türelmes. Mondjuk a karácsony esetében más a helyzet, mert ugye a Dobrendek jogában áll egyáltalán nem válaszolni, míg a karácsony esetében a 8 óra 4-től ig terjed időszak, az az önkormányzat számára van föntartva, amit általában ő szokott képviselni. Igen. Um, ami pedig a kérdését illeti. E, abban állapodtunk meg e, szerdán, hogy a szerződést e, május... Én akkor még nem tudtam, hogy a szerződés mennyi ideig szól, csak azt tudtam, hogy én május 31-én nyári szabadságra megyek, hogy addig e, közös érdek, hogy megtartsuk, a folytatásról nem esett szó. Én ez ügyben egyedül ezen nem akarok változtatni. Értem. De ez elég... Hát ezt nem is tudom. Nem találkozok szavakat, pedig imáros, hogy pénzfejteni, komolyan mondom... Köszönöm a válaszát. Szívesen. Soha higgyék el, hogy legyen önöknél is mindig egy hompala a háznál, amit remélem, hogy nem értenek félre. Nem olvasnám fel, amit Dobrev de a dolognak az a lényege, hogy ez a heti interjú nem fog létrejönni. De egy nagyon utvarias levelet írt. És nincs benne sértődés. 06148. Figyelek. Jó apacsának, én is tudom mindig gondolni, hogy a Svirági mit mondott, hogy a rádióműsor három dologból áll. Igen. Hogy nem lehetett volna azt hogy most 8-5-9-ig csönd van? És az lett volna a hogy önkormányzat? Nem akarok hangulatot kelteni. Én ezt értem, de egyébként közt ennek az egésznek a kínosságát az adja, hogyha azt kérdezi ön tőlem, hogy én a lelkemben kit támogatok? Tarlós Istvánt, vagy Karácsony Gergelyt? Hát a számúra nem vitás. Az, ugye. hogy közben maga az élet mit produkál, ugyanakkor azt se felejts el, hogy anélkül, vagy azzal együtt, hogy én úgy tartozom egy közeghez, hogy ez egyre lazuló. Tehát én tényleg olyan vagyok, bizonyos Szempontból, mint a Navracics. Vagy A Navracsics olyan, mint én bár számos különbözőség van. Hogy azt a fajta közösséget, amit én soha se képviseltem, de volt egy közösség mégis, amely közösséget vállalt velem. Én nagyjából most már minden közösségből kivagyok vagyok zuhanva, függetve attól, hogy a civil rádió közössége például azonosságot vállal velem, vagy legalábbis azon a szinten, hogy a rádió készítése van, azon a szinten azonosságot képvisel velem, olyan szinten, mint hogy azt a közleményt is közreadták ugyanakkor vannak lojalitásaim, vannak érzelmeim, és ez nem vezethet oda, hogy olyasmit tegyek azzal a közösséggel szemben, amely ugyan már nem tart engem olyan mértékben az ő közösségük tagjának, mint amennyire én nem gondolnám, hogy eltávolodtam tőlük, de mindazonáltal hadüzenetet e, nem küldök nekik, hiszen hadüzenetet elvileg a fennálló rendszernek kéne küldenem, miközben a fennálló rendszernek sem küldök hadüzenetet, hanem másféleképpen viszonyulok hozzájuk. Ez egy nagyon bonyolult, ugye ez olyan, mint a Marokkó, hogy az ember hogyan mozdítson el egy párcikát, közben a többi nem mozduljon, igen, csak én megértem az érzéseid, csak aztán az a kérdés, hogy meddig lehet valakit védelni. Tehát mi az a határ? <gül> Erre tudok önnek válaszolni, az hát. valójában a csillagos ég, és hogyha azt kérdezik, hát. hogy az én húgyhújagom kibírja május 31-ét mondva, ez csak, csak hogy értse, hogy tudja, ez olyan, hát. mint amikor ön tudja, hogy nem tud kimenni, de tudja, hogy meddig kell várnia. Nincs az a, tehát most nem azt mondtam, hogy nincs az, az Isten, de ugye a lányomtól annak ide, én azt tanultam, hogy Isten nevét, nélkül uh, szádra neved, de nincs, tehát bennem a karácsony irányíti lojalitás mindig nagyobb lesz annál semmit, hogy május 31-e előtt olyasmit mondjak, amire ő nem tud reagálni és ellenséges lenne vele szemben. Csak önben, önben nagyobb a lojalitás, mint őben nagyon felé szerintem. Szerintem nem ez nem lojalitási kérdés. Um, hát azért volt az a cikk, amiben ő szépen megtagadta önt, amikor ugye az Arópan szólt a és, hogy ő, ugye, Puzzi, Erre ő, mondta ő azt, hogy ő, ő politikus. Aha, jó. jó köszönöm az ha... Nekem kutya kötelességem kiállni mellette. De lehetnek kakas kötelességem is. Telefonálok még egyszer, bár most már nagyon szűkös az idő. És küldök neki egy SMS-t is, hogy sajnálom. elment 8 óra 21-kor még egyszer megnézem, hogy jó számot hívtam de te telefonom van is hívom tehát ez hát akkor visszatérek önökhöz Jó Azt mondanám a legszívesebben, hogy a karácsonyt így kell elfogadni, amilyen, az egy másik kérdés, hogy vannak olyan szituációk az életben, és ezt a mondatot most nem fejezem be. Jó, ennyi. 061 48 -9 -9 -9 -9 -9, és 06 egy Beszélgetnek velem, vagy csönd biztos nem lesz? Én a magam részéről föl fog ajánlani egy pút időpontot, és ezt most meg is írom. 0614890999 és 0636771161. Azt írom, találjunk. két főre pót időpontot pót nem pont pót póton de potenciális jájunk hétfőre pukut időpontot javaslat Fialajános elküldve 8 óra 24 perckor 0 és egy négy nyolc kilenc nulla bármilyen témában. ha -ho. Szenki. Van valami egész hihetetlen levegője a mostani Navras is beszélgetéseknek, amelyet nem le hoztam összefüggésbe azzal a telefonnal, amit tegnap este folytattam azzal a sráccsal, akivel együtt voltam Oszlóban. Az, hogy én egyedül élek, annak számtalan meghitt, és számtalan kevésbé meghitt pillanata van. a honpolával és a külföldön tartózkodó lányommal való beszélgetéseket. Nem akarnak egy kis más életet belopni a én tervbe? 0614890999 és 0636 egy Dobrev Klára válaszolt. Most már csak az a kérdés, hogy vajon műsoridőn belül el tudom-e mondani önöknek, hogy mit válaszolt Karácsony Gergely. nem érkezett reakció. 1 4 8 9 semmilyen válasz nem érkezett. Bregett, nagyis már mondok, más téma, de valami, hogy hiányoltam, hogy az israeli választásról nem ez szó a önmű sorában. Értékelés, vagy, vagy ilyesmi hozzászólás. Hát nézze, Nemes Gáborral keddenként szoktam beszélgetni, én egyébként az izraeli választást tehát engem nem hozott tűzbe. Engem az hozott tűzbe még annak idején, amikor az izraeli ügyész kezdeményezett valamilyen eljárást, ami aztán vagy hambába volt, vagy nem tudom mi történt vele. Egyébként nekem nincs hozzászólásom, tehát nincs érvényes üzenetem az izraeli választásokkal kapcsolatban. Önnek én milyen? Én ön szerintemnek nincs ö úgymond jó előremeletele, hogy újra a Netanyá, mint a Netanyánt választották. Hogy... Halvány gőzöm is. Amit a Netanyahu képvisel, amit én abból látok, abból adódva akár az ellenfele is nyílhetett volna ez a ganc. Tehát ha én valakire szavaztam volna, én biztos nem a Netanyáról attal szavaztam volna, de én nem ők izraeli állapolgára. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a Hát, eltelt a zuglóra szánt idő, 8 óra 30 perc van. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ez a disintegration, ez nekem jobban tetszett, mint a karácsony lett volna. <gül> Hogy lehet a kettőt összehasonlítani? Azt, azt tudja egyébként, hogy most 30 éves ez az album, és a Sidney Operaházban májusban négyszer eljátsza a Robert Smith és a Cure ezt az albumot. Azt nem Kálját, tudom, hogy elmennék-e, de Sidneybe elmennék, elmennék. De elmennék. az Operaházat megnézném. Tehát nekem például az Oszlói Operaház egy lenyűgöző élmény volt. Elmennék Sidneybe. Hát, Szerintem kicsi ez esély, valaha el fog jutni Sidneybe. Hát nem tudom, hogy Európába terveznek egyet, de pár éve volt uh, Londonban uh, uh, érte nem teszem be, amikor az első három volt múlt A Honból emlékeztetett engem arra, hogy legutóbb voltunk uh, Cur koncerten, és azért nem voltam oda, ami azért fantasztikus, mert én nem emlékeztem rá. Úgyhogy én idén még két koncertre készülök, belejétve a Fritzelre el kéne menni, aki a műpába jön, az a harmadik, az az Iggy Pop és a Fleetwood meg. Tehát ez a kettő vonz, ezekre van is jegyem. Hát Újvidékre, igen, kiúr eljárt, nem lesz lenne kiúrani. Újvidékre lesz legközelebb most, a játék nyári fesztiválon. a festiváló Megnézem az időpontot, de nem tudom, hogy akkor itthon vagyok. e köszönöm szépen, hogy hívott! Rekaméé, reklám következik. Slipknot, Black Eyed Peas, Slash, Par of Cypress Hill, LP, Robin Schulz, Martin Solveig, Lost Frequencies, és még száznál is több hazai és világstár. Telekom Volt Fesztivál. Június 26 tól négy napon át Sopronban, ahová születés fesztivál, fesztiválsóval és sok-sok vendéggel érkezik a 15 éves halott pénz. Elmígszem Sopronban. Kedvezményes jegyek, április 12-é a volt.hu oldalon. Gyere a Voltra! Ez reklám volt. Ő Re reklám következik. Pasti Jason Derulo, Dimitri Vegas and Like Mike and Steve Aoki, Jonas Blue, Sigma, Scooter, Offenbach és az összes magyar fesztivál kedvenc egy helyen. Augusztus 20-án pedig érkezik John Newman a Petőfi Díj és a Balaton legnagyobb díjjátékka. A Petőfi rádió és amol Mol bemutatja: Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 20-től 24 ig Kedvezményes jegyek április 15 kapatuk. kapható. Molnagyombalaton.hu. Ez reklám volt. Nem szeret CD-t lejátszani az egyes lejátszó, az tény. No. Thank you telefon még belefér, és aztán felhívom a Tillát, és vele véget ér a mai műsor. Sajnálom, hogy így alakult. A Filipovval való beszélgetés nem, sajnálom, nekem nagy élmény volt ti volt hallgatni, érzelmileg eh, megfogott, mint hogy az elmúlt időben mindannyiszor. Lélekben lassan röpülök eh, a civilapájára, aztán a honpolával bevásárolni fogunk, és aztán pedig egy Repülőtéren tartott koncert vár még rám fél nyolc órától. Meghívást kaptam a varaga aradi sóba is, úgyhogy abban holnap fogok majd okvetetlenkedni, mármint a felvételem. 0614890999 és egy először.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 06, és 06, senki többet. Ez nagyon jó, mert ugiat meg megki van kapcsolva. Uh -huh. Egyre jobb. Igaz, hogy ott késtem most 6 percet, de ez most már kicseng. Jó, az, az előbb mással, vagy ki volt kapcsolva, akkor most hívom. Kétszer ugyanabban a folyóban. El a hiszem. 18. élettő önkormányzattam. Nem lesz <gül> volt a meg. Fogja van a vonalban. Uh, mesél arról a tanácskozásról, vagy nem tudom, mi volt a mi faja amiről különböző orgánumok, de a Magyar táviratiroda Iroda beszámol Palkovics László vezetésével légi közlekedési és repülőgépipari tanácsot hozott létre. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kormányzati és vállalati szereplőkből álló grémiumhoz alakulőülése megtartja a Budapesti repülőtér zajterhelésének csökkentésére szóló megoldási javaslatokat. Talán az index az, amely részletesen hozza, már nem e, taxatíve felsorol, vagy ki mindenki tagja ennek, de például hiúsági szempontból nagyon sajnáltam, mert ő nem volt ezek között, mert pedig nagy valószínűséggel, ha ott volt tegnap, akkor ő is tagja ennek a tanácsnak. Igen, ráadásul én ültem közvetlenül főpolgármester úr mellett és a főasztal elején, tehát valószínűleg ö, az információ, az indexet nem pontosak a tabok a lépsoláról. Nem közöltek teljes ez, sorrendet. De ez, ez engem nem bánt, meg hát ha bárki is az gondolná, hogy én most ö, ebből ö, hogy mondja, hívsági kérdést kívánok. Ö, Csak közel lapotok, hát ha megtalálom. Igen igazából ez egy rémi társaság volt mondom, hogy ki sorol föl azt mondja Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ha ő nem volt ott de ugye a tanácsban van Tarlós ta István lehet, ja, ezt nem is tudja de si? ő nem is tudja, hogy tagja a tanácsnak de elvileg valószínűleg delegálva, lett, de ő nem volt ott Jó, tehát... Tehát... Tarlós István, Ésik Róbert a Nemzeti Befektetés Ügynökség vezetője ő ott volt Ö, nem, ő is helyettes állított. A Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetem repülés tudományi szakemberei? Csak így? Úgy voltak. Hungarokontrol Zrt. Vezéri szinten. Budapest Airport Zrt. Igazgató helyettesi szinten. És Vizer Hungary Kft. Vezérigazgatói szinten. És kik még? Ö, Palkovics miniszter úr, ö, Mosóci államtitkár úr, ö, a régi közlekedés hatósági felügyeletéért felelős helyettes államtitkár úr. A... Ne felejtsük, a és interaktív, akarnak kérdezni, óhaj, sóhaj, panasz, arra van egy szavott telefonszám. Igen? Snered Damokos helyettes államtitkár úr, főpolgármester úr, nagyságrendileg polgármester? És hát az én voltam egyedül polgármester, a főpolgármester úrot volt. De nem, így, a tanácsnak polgármester. tagja -e polgármester még? Nem, nem, rajtam kívül nem. ez zugló nincs benne? Nem, nem, nem, nem. Semmilyen Becsés nem. se. Nem, nem, nem, nincsen, nincsen semmilyen. Becsés, Üdlő, Monor, Péteri, más nincsen. Ez egy, egyébként egy kicsit tágabb merítés problematikával foglalkozik. én direkt fel is írtam az elején. A miniszter úrnak az expozéja arról szólt, hogy itt uh, elsősorban is a, a, a légi és a légi közlekedéshez kapcsolódó kérdésekkel hasonló uh, módon kell foglalkozni, mint az autóiparral, mert hogy ez egy rendkívül dinamikusan fejlődő iparág Magyarországon, és ráadásul ennek következtében mert ez egy nagyon dinamikus módon fejlődő iparág, ezért uh, számos akár szabályozási kérdés, akár gazdaságfejlesztési kérdés, előkerül, és elő is fog kerülni. És nem csak egy repülőtér zajkeltésével kapcsolatban, nem feltétlenül egy másik repülőtér egyéb problémáival kapcsolatban, a turizmus összefüggésében, hanem, hanem általánosan. És például ugye az Airbus európai szállítója, beszállítója lesz egy cég Eves megyében, amelyik önmagában számtalan ö, olyan alvállalkozókat fog vonzani arra a területre, ami jelentős módon átalakítást kell, hogy ö, igényeljen ezen a területen, de ugyanilyen módon ö, előkerült például ö, annak a kérdésköre is, és hogy azt is ö, fel kell tenni az asztalra szabályozási oldalról, amiről talán már egy korábbi alkalommal beszélgettünk itt, ugye, hogy mi okozza, a, a Grand Handling ö, de a földi kiszolgálásnak azt a, azt a színvonalát, ami sajnos inkább alacsonyat jelenti magasalt, amivel a repülőgépeket kiszolgálják. Hát most azt mondani, hogy a, a norvégok, norvégok sem voltak élen, az pedig egészen hihetetlen, hogy valamikor 5 óra tájéken, inkább nem, fél ötkor, mert hajnali fél ötkor voltunk kint vasárnap, tehát mondjuk április 7-e nem tekinthette az idegenforgalmi szezon csúspontjának, Annyian voltak, csak azért nem mondom, hogy mind az oroszok, mert ez amiketünk beszélgetésében olyan politikai vonzatot jelenthet, amelyet nem óhajtunk itt megjeleníteni, de hihetetlenül sokan voltak. Tehát a szavak nincsenek. Hát egyébként valószínűleg azért, mert az oszlói repülőtér ugyanúgy, ahogy a Helsinki Nem, nem, most azt mondom, hogy Budapest volt Budapest ja, Budapesten. Buda, Budapesten. Budapesten. Én, igen, igen. És amíg annyit szeretnék mondani magánközleményként, hogy nincs visszaszámláló óra a vonatom. Nincs. nincs. Van Hol mindenféle tették? egyéb. Hol és tették? hát megy, megy mint, a, mint a nyíl. Hát Mi? ezen nem túl olcsó, de, de, de visszaszámláló óra nincsen. Um, és az expozé után milyen részletkérdésekről esett szó? Ugye az első nagy uh, etap az kifejezetten a, a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér által keltett zajhatások annak közvetlen környezetében típusú témakör volt. Itt különböző irányokban indulnak el, és kettő hét múlva kell a különböző tárcáknak referálni arról, hogy milyen módon tudtak előrelépni a -e. Egy oldal kérdés megkezdődtek a kerületekben független, hogy Gergely nem volt ott, de ugye szóba került az, hogy önöknél is, másoknál is, más jel, más, mások mérjenek zajt, ne csak a Budapest Airport. Így van, így van, ez az egyik nagyon fontos, ez az egyik nagyon fontos pontja volt, hogy a Budapest Airporthoz, illetve azokhoz a mérőhelyekhez és pontokhoz, ahol a Budapest Airport lepette a saját zajmérési pontjait, ahhoz közel a Közlekedés Tudományi Intézet egy saját mérőpont hálózatot helyez ki, amivel együtt és egyszerre valószínűleg nem csak egyenértékű zajszámítás, hanem egyedi zajszámítás is be fog következni, aminek a következményeit értékelni is fogják. Tehát ugye a, a fő problémát itt az okozza, hogy a zajmérés egyenértékű, és az egyenértékű zajhatárba bele, belefér a, a repülőtér által keltett zaj ugyanis az elosztja egy órán belül ö, azokat a zajhatásokat, amik a repülőtérföldjékén keletkeznek. És ennek következtében, mert ö, egy órára vetítik a zajnyomás egyenértékét, ezért, ö, ezért ö, az egyedi zaj, ami egyébként sokkal jobban zavarja az embert, mert ugye, ö, a, az ember nem úgy viselkedik, hogy ö, reggeli, délután, vagy az esti órákban sem, hogy hogy az állandó zajt figyeli elsősorban, mert egy háttérzója a városnak napközben is van, hanem az egyedi zaj, ami kiugrik, és ami, ami mondjuk, hogyha egy ö, kicsit kevésbé korszerű repülőgép szállt föl a repülőtérről, annak olyan zajkeltő hatása van, ami bőven, ö, hogyha mondjuk az ember egy munkacsarnokba be dolgozni, dolgozni, és ilyen zajhatás érné, akkor, akkor azonnal a munkáltatója felé jelezhetné, és mindenféle balesetvédelmi kiegészítéseket kellene neki kapnia. Miközben egyébként, akik ott élnek a saját lakásukban, a saját ingatlanjukon, azok, a, azok az emberek, azoknak semmiféle kárpotlást nem kapnak, ezért pedig a szerencsétlen esetben naponta akár többször is el kell viselniük ezt a zajt. Most ennek a helyzetnek az áthidalását és valamilyen módon a, a, a, a tompítását tűzte ki célul egyik szempontból a, a bizottság. A másik Ugye szokás szerint ez, Jö, de az ez a, a lejárások. Ez ott tart, hogy a Közlekedés Tudományi Intézet megkapta hogy a hogy az zajmérési pontokat állítsa fel azokon a pontokon, ahol már amúgy is van a hungarokban. Most tulajdonképpen ezeknek az eredményekkel kellene meggyőzni arról a Budapest Airportot, hogy ez a bizonyos szabályozás, amiről uh, Tarlós István korábban beszélted, az éjféltől 5 óráig való csönd, ez bekövetkezzen, vagy ez vonatkozna az 5 óra? Nem, óta... az az é... nem ez, ez, ez mindenre vonatkozik, nem csak az éjféltől 5 éjfél óra közötti időszakra, ez egy teljesen, uh, teljesen független, Pontosan azért, mert szeretnénk a repülőtértől a repülőtér uh, vélt vagy valós gazdasági érdekeitől független zajmé zajmérést. Oké, okay, rendben történik. van, de ennek az eredményével mit fog csinálni a, a, a repülőtér, hogyha egyébként ez érdemben úgy befolyásolná a napközbeli menetrendjét, amin ő nem tud és nem is akar változtatni nagy valószínűséggel? Hát muszáj, muszáj lesz neki akkor új eljárásokat, új uh, fel- és leszállási zajokat, uh, új kártérítési metódusokat, uh, Nyugat-Európában számtalan példa van arra, hogy uh, hogyan próbálják, ha már semmiképpen más módon nem tudják azzal, hogy csökkenteni, uh, milyen kártérítési módozatok léteznek, amit a repülőgépek. Jó, oké, okay, rendben kell van, akkor a ez a jövő zenéje... Szóval kell kell most... egy exakt pont, amihez lehet viszonyítani. Oké, okay, és ezek mert, már megvannak? Uh, uh, ki megkapta feladatot három héttel ezelőtt a KTI, most volt arról, hogy hol tartanak. Egyébként a, a, a ábrán én úgy láttam, hogy ezek a mérések ezek. Uh, Ilyen, ilyen 8. a magasságában, 8.9. a magasságában elindultak ezeken a pontokon, még nem az összes ponton, de a pontok felében, felében már elindult. Három összes, pontról van szó? Összes, összességében, a, a, összességében a tervek szerint 5 pont zajmérési hmm. pont lesz, ebből három már megvan. Mennyi van. ideig tart? Ez folyamatos lesz, ez innentől kezdve folyamatosan a KTI állandó mérési pontokat fog, mint Ennek egy referenszió és pontokat, nyilván az állam mm. első körben. Ö, valamilyen módon ő szeretne tisztán látni. Mennyi idő kell ahhoz, hogy ezt az eredményt értelmezni lehessen? Ö, hát én a saját zajmérésemből ö, kiindulva... Ugye a, Ami a, ez ebben az ötben benne van, vagy plusz? Nem, ez nem ettől függetlenül csináltam kétszer három helyen zajmérést. Mm azért vagy most csináltam? is folyik. Nem, csináltam. A mérésekbe fejeződtek. Ez kétszer-tíz napig zajlott, és a kiértékelése folyik jelenleg. És kinek az adja oda? Mondom, amikor készen lesz, tehát és én beviszem a bizottságot. Okay. Igen? Beviszem a bizottságot. Két hét múlva ezt én a bizottságnak hozott tanára szeretném tenni a, a, a készégedet. Az, az, hogy ön további pontokat állított föl, az a kerület érdekeinek a szem előtt tartásával volt magyarázható, vagy mivel? Elsősorban azzal volt magyarázható, hogy azok a metodikai pontok, amik, amiket a hungarokontroll felállított, azok a mi véleményünk szerint az ajánlaton nem leginkább terhelt helyeken vannak felállítva. Én ezt értem, és de az az, az, az öt pont, olyan... amiről ön beszél, az, az a kontrollnak a javaslatára jött létre? Nem, azt a mi saját javaslatunkra. Okay. A, tehát mi azt láttuk és azt érzékeltük, hogy hol, a, hol tűnik a legsúlyosabb. Én ezt értem, de az az öt állomás, amit felállítanak, annak a helyét kiállapította meg. Amelyik, amelyiket, uh, Most. amelyiket a közlekedés igen, igen. felállítani, igen. azokét, azokét a, a, elsősorban azt határozta meg, hogy milyen távolságra van a jelenlegi mérési pontoktól a, a Hungarokontroll mérési pontjaihoz. Tehát ahhoz viszonylag közel állítja föl. És ezen kívül, mondom, még számtalan új mérési pontot is egy-két egy-két egyedi innovációt, amivel Oké, de két akkor két ennek egy, egy része az kifejezetten, kifejezetten arról szól, hogy bizalmatlanok a Hungarok kontroll mérése felől mondván hogyha nagyon nem messze van tőle felállítva egy másik, és abban más eredmény lesz, akkor meg lehet kérdezni a Hungarok kontrollról, hogy náluk a békák csinálják az az el az Így van. ez az első pont, hogy, hogy látsz lehessen azt, hogy hogy a, a környéken élőket is meg lehessen nyugtatni, hogy ugyanazt mérje a két két mérőállomás Oké, tehát mennyi idő kiderül, ez körülbelül, az a, ami a felkészülést illeti? mondom már... már Értem, hogy mikor lesz az, az első értelmezés. Tehát amikor azt mondják a, a Budapest airportnak, hogy itt az azt gondolom, egy olyan 20-30 napi mérési sorozatnak rendelkezésre kell Azok állnia, a határértékek, az amelyeket állni. most néznek, azok uh, egyébként sztenderdek, tehát azok korábban megállapított zaj uh, jogszabályban. határérték. Jogszabályban. Így, így. Jogszabályban meghatározott egyenérték. Magyarul érté, ahhoz nem jólnak, nyúlnak, állni. tehát avval nem kell a kontrollnak számolni, hogy most ahhoz hozzányúlnak a törvényhozás, vagy a realitív Ez egy következő lépés lehet. Hogyha látjuk azt, hogy az egyedi zaj, tehát ezért nagyon fontos az, hogy mi egyedi zajt is mérünk. És mérünk mellette egyenértékű zajt. Mi Ott a különbség látjuk, a kettő között? Ugye az egyedi, az egyenértékű zaj az egy órára vetítve az összes zajnyomás átlagát jelenti. Uh -huh. Annak mértani átlagát jelenti. Ez azt jelenti, hogy vannak kiugrások, amikor földszállás van, és vannak csendes időszakok, amikor nem és ennek az átlagát veszik, és ennek a, a, azt hiszem talán 45 decibel, vagy 55 decibel most éppen a, az éjszaka, illetve a nappali egyenértékű zaj, ami, amit nem haladhat meg. Az egyedi zaj az meg az adott időpillanatban a fejünk fölött elrepülő kép zajnyomását méri. És hogyha a kettő között, ugye, ha az egyedi zaj ezeken a helyszíneken olyan e, irgalmatlanul magas, és ezt rendszeresen tudjuk bizonyítani, hogy meghaladja a 90 decibelt, esetleg a 100 decibelt is, és ezt akár naponta többször is regisztrálni tudjuk a mérőműszereken keresztül, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy az egyenértékű zaj és az egyedi zaj között nincs értelmezhető olyan szempontú korreláció, ami a környéken élőknek a mindennapi életét tenné könnyebbé. Tehát akkor valamilyen metodikai változást kell vagy föl kell emelni az egyenértékű, vagy le kell csökkenteni az egyenértékű zaj szintjét alacsonyabbra, vagy valamilyen más eljárást, vagy egy, vagy egy plusz uh, kritériumot kell az egyenértékű zaj mellett még pluszban beiktatni, hogy egyébként az egyedi zaj mértéke nem haladhatja meg az x decibelt, tehát akkor ez egy újabb jog, uh, jogalkotói eljárást kell, hogy elindítson. Uh, csak jelenleg nincsenek exakt információk, tehát vannak uh, felháborodott lakosok által, Uh, mobiltelefonnal fölvett uh, pillanatok, amikor elrepül a fejük fölött a repülőgép, ami tényleg eléggé brutális hangot ad uh, az adott helyeken, de egzaktúr az nincs megvérő, hogy annak mekkora a zajnyomása. Tehát nem lehet uh, azt mondani, hogy ez egy, uh, hitelesen 102 decibel volt, mert sajnos azt, azt innentől nem, innen nem lehet tudni, de, de az a nagyon fontos ezekben a kérdésekben, hogy, hogy, hogy, hogy exakt módon pontosan le lehessen írni. Tehát azért a ha a, a, a légitársaságokat, a szabálytalan eljárások, felszállási eljárások miatt és zajszennyezés miatt külön díjjal akarja sújtani a, a kormányzat, ha, ha bármilyen más olyan típusú többletszankciót szeretne bevezetni a repülőgépekkel szemben, akik a zajszennyezést okozzák, akkor hitelesen meg kell mérni. Ez mennyire jövő zenél? Ez folyamatos. Tehát ez most elindult, és innentől... Én értem, fedezett, de hogy ez folyamatos. mikor, mikor uh, kerül abba a csatornába, ahol egyébként a tárgyalások ezt a fázist veszik? A, ugye a, a helyzet az az, hogy érdemi változást kell elérni. Ez főpolgármester uh, úr és miniszter úr is elhangzott többször ezen a megbeszélésen. Érdemi változást kell a környéken élőknek, érezniük. Uh, abban az időszakban már, amikor rendszeresen nyitva vannak az ablakok. Hát most itt Nyilván nem az eszkimokra gondolok, akik, akik már plusz 5 fokban nyitott ablaknál alszanak, hanem... Jó, a május végéig itt akkor május, valami... vége, május végéig itt történnie kell valaminek, mert, mert egyéb, egyéb, egyébként a magunk részéről főpolgármester úrral nem értékeljük sikeresnek a, a, akkor ezt, a, ezt az együttműködést, illetve ezt a, ezt a légiparit. Mennyi időként üléseznek? Kettő hét. Tehát akkor legközelebb két hét múlva lesz. Kettő hét, a, a, a, ez a májusi rövid hét. Május első rövid hét. Jó, hét. nem akarom Én kavarni itt a témákat, a telefon nem érkezett, köszönöm szépen. És akkor, ja igen, a jövő hétre meg kéne beszélni egy időpontot, mert egyéb csütörtökön elszólított egy egyéb irányú kötelesség, pénteken ugye pedig ünnep van. Az a tiszteletteljes kérdés, hogy lehetünk-e szerdán e, kilenckor. De szeretni ő... lehetünk 8-kor is. Jó, jó, jó. jó Melyik? Szeretnél nekem jó a 9 óra. Jó, jó? akkor szed a 9. 17 -e. Igen, van. Nagyon szépen köszönöm. Eltöszönöm. Viszont köszönöm. hallásra. Köszönöm. Önök Ugi Attillát hallották a 18. kerület polgármesterét. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatottak. Értem közben Karácsony Gergelynek még egy esemest, ami így szól. Egy választ megérhetnék 9 óráig, hogy tájékoztathassam a nagy érdemét. Ugye ez azzal kapcsolatos, hogy hétfőn pótlunk-e, vagy sem. Most 8 óra 5 perc van, 9 óra 3 percig maradok. Ha addig történik valami, akkor azt elmondom, ha nem, akkor meg nem. Amit ez ezígyben tehettem, azt megtettem. Még egyszer szeretném elmondani, hogy szerdán volt egy megbeszélés, amelyben kielőttük az utat május végéig. Abba ez a mai alkalom nem ezzel az előjellel szerepelt. 061489, 0999 és 063677 Figyelek, ha van mire, közben zenei szerkeztük. Jó reggelt! Jó reggelt, Kovács Gámbor vagyok. Figyelj! Hát, elég sok minden kavarog itt vennem a, az elhangzottak alapján. Igazából az jutott az eszembe, amit 30 évvel ezelőtt Hofi mondott, hogy a, nem a politikusok közül kéne választani a szakembereket, hanem a szakemberek közül a politikusokat. Hát elhűve hallgattam, hogy ennek a... Milyen tisztelt grémumnak több a helyettes államtitkár, államtitkár, nem tudom, milyen politikusi tagja, mint maga a szakma. Tehát megint olyan emberek akarják eldönteni, hogy hogyan sarcolják majd meg a repülőteret, miközben megérteni, abszolút meg lehet érteni az ott élő embereket. De milyen a szakmát hiányol? De... Tessék? Milyen szakmát hiányol? Nem hallom, bocsánat. Azt kérdeztem, milyen szakmát hiányol? Aló. Azt kérdeztem, milyen szakmát hiányol? Hát én például a szakembereket hiányolnám, akik mondjuk az ajtalheléssel kapcsolatosan tudnának egy egzakt választ adni, és nem egy politikus próbálna meg megmagyarázni, hogy mit jelent az ajterhelés egy repülőtér esetében. Tehát, hogy annak, aki méri az ajtán, nem, nem alkalmazottnak kéne lennie, hanem része kéne, hogy legyen a tanácsnak? Igen. És mondjuk, a, ami a, a budapesti általános problémának a részének tartom, hogy, és azért mondom, hogy sok minden kavargott a fejembe, hogy, hogy úgy tűnik, hogy ezt a problémát ez, ez fennáll tíz éve is, meg öt éve is, akkor a kutyát nem érdekelte most, hogy önkormányzati választások lettek hirtelen a tarlós is elkezdett aktivizálódni. Ez Azt? nem egészen így van, mert a, a, a, a leszálló pályáknak a, a használatában augusztus óta változás állt be, tehát az speciál nincs összefüggésben a helyhatósági választásokkal. Hát csak most hirt, hirtelen a tarlós, aki eddig semmit nem csinált Budapesten kis túlzással, az hirtelen a Red Bull ügyében hirtelen állásfoglalt, Hirtelen állásfoglalt itt a buli negyeddel kapcsolatosan. Hát a politika, politika az már ilyen. Igen, ebben igaza van, tehát ebben nem tudok vitatkozni. Tehát, az, a, az, a, az a tarlós, aki semmit nem csinált az emberek. Jó, de ne felejts el, hogyha maga meg akarja büntetni a gyereket, a gyerek is hirtelen elkezd jól viselkedni, mint az emberek ilyenek. Abszolút, egyetős. Az egy másik egyetlen kérdés, hogy máskor is lehetnének ilyenek. Igen, igen. Meg az is kérdés, hogy ez nem késője azok számára, akik most ugyan elégedettek, de nem, nem vannak meggyőződve arról, hogy ez aztán a megválasztások után így folytatódik. Ebben nem áll vitatkozni önnel. Sőt, én azért azt hozzáteszem, hogy a, a, én az ott élőket sajnálom természetesen a legjobban, de azt azért nem tudom, hogy bárki figyelembe veszi-e -e majd, hogy mondjuk ez milyen hatással lesz mondjuk a turizmus, amiből az ország elég komoly bevétel. Ó, tartok tőle, hogy ez, hogy ez vastagon benne van, tehát itt, e, itt azért ezt figyelembe veszik. Én egy ilyen tanácskozáson voltam, ott ennek nagy jelentősége volt, tehát itt, hogy közben születnek-e háttéralkuk, vagy valamilyen alkuk, fogalmam nincs, hogy milyen megegyezés létezik, e, nem értek hozzá, nem is akarok találgatni, abban biztos, hogy benne van, hogy a turizmus ezt nem, ne, nem lehet ennek a kárvalótja. Nyilván a, a nagyon nehéz lesz, és a laikusként ö, látom, hogy, ö, hogy azért nem, nem lesz egyszerű kompromisszumot kötni, de mondjuk én a, a, akármennyire is ö, nem szeretem a papados légitársajokat, direkt nem mondok neveket, de mondjuk a, az ő képviselőiknek a, a véleményére is baromira kíváncsi. Ő hát a vizert van. Mert ő képvis. igen. De hát mondjuk onnan nem, legalábbis ma még nem olvastam ö, interneten híreket, reggel óta kocsiba ülök, hogy például neki mi a véleménye. Nem hiszem, hogy a Váradi József -e speciál egy esküvőn ismertem meg, és akkor beszélgettem vele, utána is még összeakadtam vele. Ő egy nem nagyon szószágyárpali, tehát ő azért a véleményét elmondja, de hogy azt széles körben publikálja, attól óckodni szokott. Köszönöm szépen, hogy hívott. A az teljesen egyértelmű, hogy nem fogja azt mondani, hogy korlátozzák a gépeit, meg a... Meg a mert hát egyfelől, meg hát közben ugye különböző megállapodásokat köt a magyar kormány, amelynek éppen hogy az előnyét élvezi a vizer. valójában majd egyeztetik, kövessük az eseményeket. Köszönöm szépen, hogy <tos> Nulla egy, 4 9 0 9 9 9 és 0 36 7 7 1 1 Ha közben bármilyen sms kapnék Karácsony Gergelytől, amely részint magyarázza a mai elmaradás részint, pedig kapok időpontot hétféle, azt műsoridőben elmondom. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! kedves Tamás vagyok. Lehet még a ö, repülőtére kapcsolatba? Persze, persze. Az eszembe, hogy én laktam a életben 17. és 14. meg 16. kerületbe is, most már szerencsére nem arra felel, hogy is lábánál lakom, de ott is érzékelhető nagyon a, a probléma ezzel a hang hanghatásokkal, pedig mi azért elég messze vagyunk. És én a munkából kifolyólag többször utaztam Nyugat-Európába, és pont azt vettem észre, meg van egy pilóta barátom is, aki azt mesélte, hogy föloldották a, a, ezeket a repülési útvonalakat, hogy Ö, könnyebben, meg gyorsabban tudjanak a gépek menni. Ö, és itt a problémával kapcsolatban a lakóknak nekem az merült fel, hogy jogilag, ez egy nagyon egyszerű jogi kérdés lenne, habár nem vagyok jogász és nem tudom a pontos ö, háttérszabályokat, de vagy a repülőteret, vagy a vagy az önkormányzatot lehetne a lakóknak beperelni, hiszen ha az önkormányzat kiad egy engedély, például egy órakozó helyre, akkor ugye ott alapvetően, ha lakóházon fölötte, akkor annak a vállalkozónak be kell tartani a... a... Ebben igaza van, de mi mondjuk a légtérzajt illeti, <coughs> tartok tőle, hogy nem önkormányzati vonatkozású, ami pedig a zajmérést illeti, az pontosan azért jött létre, hogy kiderüljön, hogy a Budapest Airport zajmérései mennyire elfogadhatók, és mennyire nem, amennyiben kiderül, hogy nem, akkor ennek vannak határértékei, ha a fölött van, akkor lehet cselekedni, ha nem, akkor fel lehet jelenteni különböző hatóságoknál a Budapest Airportot, de nem lesz neki semmilyen eredménye. Ezért vannak az zajmérések. Hát igen, csak ugye ez már egy év, tehát, mert nem, nem teljesen követtem itt a a hetek a folyásán így a pontos szajnos sincsen. Tehát nem követtem az összes okay, beszélgetést. Úgyhogy... Azért hát én mondom, hogy most a... ezen ez, ez, ez az úton halad. Köszönöm szépen, hogy hívott. Írja XY, akinek van köze a repüléshez, kedvesi János, soha ennyi este 11 után érkező gép nem volt még Ferihegyen, mint ami az idén be van tervezve, amit a légitársaságok már nem fognak visszavonni, de ettől még szép dolog a bizottság írja XY-t, akit nem szeretnék itt megnevezni, de egy olyan hallgató, akit épp úgy tartok, mint az összes többit. Legfeljebb vannak olyan speciális információi, amelyeket itt most megosztottam önökkel. Nu hat egy és hathét hét egy hat egy. Nagyon érdekes nézni az e-maileket, amelyekben van egy ilyen drukkolás, hogy kerüljön elő a karácsony, ne kerüljön elő a karácsony. Én csak rögzíteni szeretném azt, hogy az, amiben önök így vívnak karácsony Gergely személyével és az ő rendelkezésre állásával egy tízes skálán egyesre sem egyezik az én. Ez irányú gondolkodásom Sok kis Orbán Viktor csinált Önökből a NER. Ezt a tévedés minimális kockázatával mondom. 0614890999 és 0636771161 először. Mindazonáltal Karácsony Gergely nem jelzett vissza. Hétfőn elmondom, illetve tapasztalni fogják az eredményt. 0636771161 és 061489099 másodszor. Dobrev Klára visszajelzett, de az eredmény az, hogy nem lesz beszélgetés vele sem áprilisban, sem májusban. Ez egyébként a demokratikus koalíció kampány menetrendjével van összefüggésben. 061 és 063677 Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Önök egy kísérleti műsort hallottak, hogy utolsó volt-e, azt hétfőn tapasztalni fogják, ha rajta múlik nem. Nézzék meg a civil a pályát, és nézzenek meg mindenféle műsort, és menjenek ki a természetbe, és egyáltalán csináljanak mindent. Akik a túlvilágban hisznek, azok is csináljanak mindent, mert, mert egyáltalán és viszont kívánom, köszönöm a lehetőséget, Csorbalaci, Civil Rádió, jóisten szerencse, támogatók, hallgatók, és egyáltalán távolétemben kukat gmail.com érkezett SMS, de nem attól a személytől, akitől vártam, illetve bárki küldhet, és mindegyiket várom, de nem attól a személytől, aki itt meg volt nevezve. Elköszönök Önöktől, kellemes hétvégét kívánok kukat gmail.com Laci, teljes